Barçal Lehan, eratzea eh, hasiko ira niri pixkat hauzkezteko. Hala, maiatzean antolatu dugun zikloaren irugajen e, italdi ez tabai da. E, zikloari eman iogu identitatea eta izkuntza, pixkat eztera eginuen ideia bat zen e, gai hori buruz, e, beha, ausunak eta dogo eta zeren batea eta hasi ginen pentsatzen, itzaldi bakajan ez daigun sahtzen, eta urtako mahiatzen ziklo berezio bat egitea pentsatu dugu. Lehen itzaldia izan zen, euskal kulturaren adiraztide ezbezinean euskal iza eraz, eta saietu ginen kultura eragilea ezbezina mintza erazten, joan erazten konlo izak ixek ari genuen e, autopsiarako fokoak bere libura aurkeztera, eta gaukko, eraz boro biltzeko eta zikloni buka ere amateko, Eta zekaji ditugu, Josemaral ongiozola eta Andorin Olariaga. E, ez tabai datzeko egin batean, e, eta hizkuntzaren ahlo horretan, independenziarako estrategian, Euskarak duen lekuaz, izan beharko lukean lekuaz. Eta ideiatu hori zitzaigun, bai bat eztak bai izan zuten ez tabaida batetik iritziaktikulu ezberdinen bitaktez, gara eta emandako eman artikulu, iritziaktikulu ezberdinen bitaktez, eta eskat horretan hori nahitu gira, ez da bai antolatzeko, beraz bo. Aurkezteko gauhe bainetugun biak Andoni Olariaga, hau da beraz filosofia doktore Euskal Herriko Uniberstatean, eta lapiko kritikoa, Uniberstari gazte multzuko partaidea ere. Lapiko kritikoa behitzez aurkezteko, e, hori pentsamendu kritikoa eta filosofiaren goguetarako txesnak baliatuz, begun guzitako eta aktualitateari erantzunez ere, be, E, Azteketak eta eta burrut zenituen um, Talde bat, gogoetak, taktikulen bidez Eta egigulakki beraz hemen duzuen uh, hausnacht Aldizkaria ere ateratzen dute Andoni Olareaga da hausnacht e, aldizkarian alim, zuzendaria Gero egiratu nahi bat duzue e, ateratzen dute, hama geurotan txalgai da Biziki interes gajia beraz gomendatzen bizu egut Aiakin, Be, interesatu behar ere hausnacht eskuratzeko Uh, iztenak ahtena alditugula bukaeran eta be, ateratzen duten uh, uhen goaleak, beraz, uh, interesatuak direnei ere banatzeko aukera emanen uh, dugula. Uh, Beren duan beraz, helene haitenean, Jose Manuel uh, Odhiozola, Luzaz, Gipuzkoako gau eskolen koordinatzaile egon eta gau egun, Pasaian, Gipuzkoako Pasaia egiko euskalte da erakasle. Uh, soziolo buruzko liburu handan bat idatzi, izan du 2008an bestean beste, beste beharazagutuko zoa bezalak eta euskara e, liburua, edo nazio gainbera, erka jena atera zona eta hori gomendatzen izudugu beste horrekin batera e, irakurtza, xaiak liburu hori. Ejan bezala beraz, gara eta behian izan zuten eztabaida batean hori nahi du gira gaukko itzaldi ez dabaida batean, Em um, laburzki ezpigatzeko bakoitzak eskate ematen zuen ideia, gero hobek garatiko dute gehiago. Anduniulariak, ezandonik, xa motivazio desberdinak bagin du bilduko horitzken uh, independentziarako estrategia bat defendatzen du. Eragaratuko du gehon Jose Manuel Galiz, uh, nazionalismo linguistikoa gorraipatzen du independentziarako estrategiana iskunzari edo euskarari beraz leintasuna eman bat zaiola uh, ehamez. Bainan ehamez dela Auek niba ino beki esfikatuko dutenez, Azti iran beraz bere texia da orkezteko parada utziko diugu. Eta gero beraz ez da baida, uh, bultzatzen saiatuko dira eta bukada erantzuek galderak edo ideiak balin baditu zue ongi eto hiak izan odirat edo beraz egale pozik erantzuen odieti zuen galderai. Beraz uh, azteko bexin beki, Andoni zuri eman duizut uh, itza lehenik <laughs> um, ideia edo texia Oski ez begor. Ero Jose Manuel, uek ikusi nola sinen dizten. Belenitzin dules, sentia begian. Auz, zurekin niia se konez Hortuán. Naio utza gai. Gabona de Rosaldeón. Beraz, es la dicharra da. Emarkatu kodia baina ne eskemaren matekartzen ez baldin badut, hizketan hasten naiz eta galdu bitenaiz. Eta esan nahi dut adarretatik joaten naiz eta orduan itzaldik itzaldiko gerente bat ola bat batean edo modu-modu joerente modu, baten antolatzeko ez nahiz gau izaten eta orduan ekartzen ditut e, eskema gaur ekarra dituan bezala. Eskema hoietan esaldi batzu daude, esaldi trinkuegia daude. Nik barrenetua dauzkat, baina hola zuek bat baten irakurri, nik irakurri ingo dizkizuat eta, eta, eta gero banak-banaka komentatu eta esan bezala barkatuko diazue baina hori da nire, nire itzaldiak edematako modu bakarra. Orduan e, lehen dabezeko fitxai horri alde irakuriko dizuet eta irakurri ondoren lakuntu egirakurri ondoren, e, e, lagur zebat egingo dizuet, komentario bat. Leendabiziko kontua da, bueno, nore ez dea da, nazio identiodearen eraikuntza, hori da gaia. Eta leendabiziko eskema orrialdean esaten dut ez dago nazio identiodearen eraikuntza neutrorik eta orekaturik. Bat, nazioaren identiodea eraikuntzan faktore eta osagai anitzek hartzen dute parte. Adibidez, lurraldeak, hizkuntzak, historiak, kulturak, erakundeek, klase sozialek, generoak, mitologiak eta abarrek. Bi, Nasioren eraikuntzan beti daude leintasun irizpideak eragileen artean. Batzuek hizkuntza lehenetxiko dute, lehenetxi do betxi, beste batzuek ekonomia, beste hirugarren batzuek oroimen historikoa edo historia eta horrela bakoitzak dituen interes eta posiz posizionarabera. Hiru, horren bestez, nazionalismo linguistikoaren aldekoak izkuntzari ematen dio garantzia. Historian oinarritutakoak memoria historikoari, nazionalismo ekonomikoak ekonomiari, marxismoa lase borrokari, generoak emakumen, emakumen berdintasunari eta bar. Eta azken egila goren puntua, izatez, explizituki jarrera garbidik hartzen ez duenak ere jarrera bat hartzen du ezinbestez. Artara, nazio horekuntzaren zer nolakoa edo izaera. Osatzen dute faktoren garapena ez da neutrala eta orekatua izaten inuiz. Elementu batzuk hegemonizatu edo nagusitu egiten dira praktikan. Eta beste batzuk, bigarren mailan utzi, nazio kontrolatzen duten indaren aldetik., Bueno, hemen aztingarratxeko idea fitxa honetan, zera da? Alegia, ez dagoela, ez dagoela nazio horekuntzak... Neu, e, Neutralib, eta beti elementu batzuk hegemonizatu dugu nagozitu nago biten direla. Eta hori izaten da noski nazio bakoitzak duen egoren araberakoa. Zer nahi dudote koiluntura, nazio deneko prozesortan dagoen koiluntura, koilunturan, ba, elementu hauek edo faktura hauek edo daukaten egoren araberako, araberako kontua izango da. Zer nahi dudote ezkuntza potentea badima da, ez dakit, berra da Israelin zen bezala. Israelen elementu determinantea zen, eta izkuntzen araberako estatu bat zehatu zuten, edo bintzat, nazio identidadena ardatzat izkuntza hartu zuten, beste-beste. Eta orduan, e, baina noski, e, erreligioaren izan dideke, estatu er e, islami, islamikoetan, eta erdi aroan, erreligioa zen beste-bestea dintzu ere, baita ere elementu identitatea elementu nagusia. Beraz hori, oiduntura historikoan arabera aldatu egiten da, baina kontua da, kontua da elementu batzuk nagusitzen direla, eta orduan posizioa ez arteare hartzea dela. Esan edut, zuen, zu, nabarben nahi ez duenak ere, edo posizio garbi bat hartu nahi ez duenak ere, hartu egiten azken batean, explizitu ez bada da, implizitu ez berak nahi duelako, bezik eta egoerak, egoerak hortara daramalako. Goazen, bigarren fichara. Nari, nazio minorizatuaren nazio erakuntza. Nazio minorizatuaren nazio errekuntza. Bat. Nazio minorizatua, ba, bere jatorrezko luarraldea, hizkuntza, kultura, oiturak eta funtz herri identidadea murriztu eta txikitu zaio nazio bat elitzateke. Horrelat definitzen duenik, nazio minorizatua ba zer den. Jatorrezko luarraldea, hizkuntza, kultura, ohiturak eta, eta azken batean, herri identidadea murriztu eta txikitu zaio nazio bat. Bi. Nazio minorizatu bat ez da nazio autonomo bat, erabakia bere kabuz hartzen dituena bere gorondateren jabe dena, bere interesa besteko gaite den nazio bat, aitzitik, nazio minorizatua bat heteronomia nazionalean bizi den herrialdea da. Eteronomia zer da? Ba, eteronomia autonomiaren e, antonimoa edo kontrakoa, beraz egoera e, e, e, e, e, autonomo bat beteren, beste motorean dagoen egoera bat izango litzateke. Beraz, nazio minorizatuanik horrela desagarretuko nuke. Eh? Egoera, heteronomi batean bizi da nazio hori. Hiru, nazio minorizatuak ez dauka estatu hori. edo galdu egintzuen konkistatua de okopatoa izan zelako. Gure kasua, hau izango litzateke Nafar-Reresumaren galera gure egiten baldin badugu, batzuk hori egiten dute. Eta, pentsatzen dute, hain zuzen ere, Estatua berresko eratu bar dugula, estadu hori izan genuelako, Eta orain e, beraz, memoria historikoan edo historia noin diren nazionalista horiek, ba, esan dezagun, ba, horien txat hartatzen nagusia hau izango litzatakela. Eta lau, bukatzeko. Beraz, nazio erekuntzaia urtsetik azten da minor, minorizazioa nabarmena hasan duen nazio batean. Halakoetan, halako egoratan, jatorrizko nazioren ondak inietatik, ondarretatik abiatu ereki behar da bere nazio politikoa eta estatua. Hemen zer razio marratu. Azpimarratun leiteke, adibidez, ba, nacio minorizatu hauek gari batean gehiengoa zirela. Euskal Herrian Euskal ere euskalduna gehiengoa ziren Ez egin bestea, e, e, mende atzera joko begai gira, eh? Gibotzkan bertan ere, adibidez, emerezik gari meanduan, minoria zener da albungoa. Beraz, e, gehiengoa zena gutxiengoa bihortzen da, hori da minorizazioa, Minoriz ez da bakari lingüistikoa, orokorra da lurraldiarena, eta esan nahi dut nazio elementu guztiak minorizatzen dira, baita ideologikoak, baita mentalare, esan nahi dut, hor duan e, e, gutxiengoa bihurtzen da, eta gainera botererik gabe. minoria botere bat bat bat lu, esan nahi dut, estatuaren jabea baldima da minoria bat, posible posibiletan zuzen ere, estatu horretaz baliaturik minoria horreklazea hegemonikoak baldima dira nazio bat Gero esango dukuntuk bezala, Frantziek giraultzen, frantzia sakzen bat ziren. Egon goita mar, beraz minoria bat ziren. Baina, frantzieko esta, e, estatuaren jabe ziren, boteren jabe ziren, eta estatu hortaz boteren hortaz baliatu ziren, egin zuzen ere, minoria bat gehiengoa bihurtzeko, maioria bihurtzeko. Goazten urreniko fitxera. Nazio minorizatuaren ondarek simbolikoa. Ba, nazio minorizatu eta zapaldua, nazio zapaltzailearen orbitan bizi da. Ura da, ura da referentzia ere Haren izkuntzan, kulturan, ideologian, katigatua edo kateatua dago. Bi, baina oraindik geratzen zaizkio bere jatorrizko erri izaera etnikotik el edatoz kion nortasun ezagarriak. Izkuntza, ez beti, eh? Ez zemen dute nazio, nazio asko dode munduan hizkuntza bera dutenak. Izkuntza, ez beti, kultura, lurraldea, historia, erreligioa goiturak eta bar oraindik geratzen zaizkio naiz eta asimilazio hori jasan duen naiz eta zapalkuntzaren bidez ba ikatua geratu zaion beren hortasuna. Hiru. Nazio minorizatoren nazio bereikuntzan oinarrizko baldintzak eta ezagorriak ar hasan duen asimilazio mailak mugatzen ditu. Aberriori da koreko diz nazio-minorizatoren nazio-erekuntzan, oinarezko baldintzak eta zagoarriak ark-alegian nazio-minorizatorrek jasan sufritu duen asimilazion bainak mugatzen ditu. Artara, bere naziotasunaren identiade galera ondia baldin bada, ez da kit, hozitani, adibidez, e, bere naziotasunaren identiade galera ondia baldin bada, biziki zaila izango da berriz ere bere buruaren jabi izatea. Aldiz, oraindik ere jatorrezko herri irzarearen ondare simbolikoa eta imaginarioa osatu xamarra baldin badauka, <coughs> Kataluña adibidez, galdutako nazio kontzientzia berreskuratua izango da. Eta, bukatzeko lau, kontzientzia nazionalaren garapena akul jatzeko faktore batzuk besteak baino eraginkorragoak dira. Esate baterako, hizkuntza izan daiteke faktore pizgarri bat, edota ekonomia orain Kataluñan gertazten ari den bezela, edo akian memoria historikoa. Zenbaitek, gurean, gure kasuan, Nafarroakoa dela eta proposatzen duten bezala. <coughs> bueno, hemen azkik marratzeko ideje bat. Mm, ez dakit, kapital, eh, nik uste dut, Euskal Herriak daokan kapital, eh, kapital kulturalik eh, esan dut, lehen esan dudan bezala. Eta, Frantzian eta Frantziaren eta eta eta Espainiaren mende dagoenetik Euskal Herrria jasan ordezkapena asimilazioa izugarri izan da, eta hor aarteko zit elementu batzuk bizirik bizi hobeto horrititza zaigu, Pilota piloto iritsi zaigu eskola bai, Eusska baina ez da. Es nahi dut e, I elementu edo hartasun elementu egko batzuk... E, modu osatuago batean iritzezeko beste batzuek badakigun nola da den, erdi dezagertua da de. beraz, orduan, kapitale, kapital kultura logretatik dit dena dela euskera, nabarroen dukunuke, nahiz eta euskaren eguera oso makurra den eta ez bakarrik iparretu da herri urrengoa euskera norri aldekoa euskera ez da nazio identitatearen beste faktore bat Naziotasunaren sistema elementu anitzek osatzen dutenez, badirudi abertzale anitzen arabera elementu guztiek balio bertsua dutela euskal nazioaren konfigurazioa. <coughs> Bi, ikuspegi hori ez da zuzenan irustez, izan ere gure herria, euskal herria, badimada, eta gure kultura, euskal kultura, eta gure literatura, euskal literatura, gure gauzen eta personen izaera euskal duna, zor diogu, zordiogu. gure gauzen eta personen izaera euskal mm, izkuntzari zordiogu. Hiru, bestalde, Euskal Herri konkistatu eta oku izan baldin bada, Euskal Herria, eta orotariko nazio asimilazioaren biktima izan baldin bada gure Herria, gure izatearen ezaguarriak ez dira egin berean kaltetuak eta sunsitok izan. Epatu e bere dut, eh? Adibidez, Euskara kalte handiagoa hasan du, Euskal pilota baino, edota Euskola Euskal horitura batzuk baino. Eta bokatzako, dagoaren puntuan, pilotak adibidez nazio bat ez du Euskal nazio egiten. Euskalpilotak. pilota. da klasia sozial irautzaile batek ere. Ez da errit, borondateek ere. Borondate hori euskaraz bizia eta mamitua ez baldin bada bederen. Aldeak alde, euskal literatura euskaraz egina baldin bada, eta hori Koldo Mitxelenak alazion, eta, eta guztiogon hartzen dugu, euskal nazioa ezin da izan beste hizkuntza batean erekia, orduan euskalduna ez den beste nazio bat izango litzatekelako, Hemen zer esan, esango nuke ba, joera dagoela, bertzale munduan joera dagoela, nazio euskal naziotasuna edo euskal e, nortasun ezaugarriak zaku berean sartzekoak. Denak berean sartzen ditugu, pilotare sartzen dugu, ohiturak eta zerrez, pintxoak ere, baina du dudia. Esan nahi dut orduan, e, Euskal, e, Euskal naziotasunaren elementu guztia esartzen ditugu, eta, bueno, hori ez dago, ezkin. Horregatik, hanko e, nerekin bat mentorken ditu, bat natura intzuten ere, Euskal independentzeroko bidean, elementu elementu guztiak baliatzea. Sanai dut, independentia izateko motivazio asko baldimadago daude, horra bat ditut, lehen, generoa eta kalase, pasuna eta gainerakoak, orduan duan esanai dut, e, potenzialitate hori baliatzea, oso ondo iruditzen zen. Ala eta ere, zaku hortan dauden elementuak ez dutuzte, maila berekoak direnik. Eraginkortasun berekoak ere, baina kontua da, kontua da elementu batzuek funtzeskoa bat direla, niretzat? Eta bestu batzuk periferiek, periferiakoak edo, edo asalekoa bat direla. Eta orduan nahi zuzen ere, Euskal nortasunaren muina definitzen duten elementuetako bat direla, niretzat? Euskara denezkero, eta Euskararekin euskal kultura, orduan nahi zuzen ere, zaku berean, bai, esan nahi dut, zaku bereko guztiak baliatu ditzagun, baina ez ditzakun nazi. Ekoazten urren gora. hizkuntzaren eh, hizera eta abertzaleak mundu abertzaleak foru hori ematen dio, ematen dio balioak politikoa, simbolikoa da. Mundu abertzaleak oro har ematen dion izango da, Ematen dion balioz politikoa, simbolikoa da. Ez da bere herregintzaren hizkuntza praktikoa. Praktikan darabien hizkuntza herdera delako gehien bat, Gehien bat esaten dute, eh? ez guztiz. 2. Mundu abertzaleak hizkuntzari buruz daukan konzeptua oso instrumentala da. Tresna baten gizara definitzen du hizkuntza, hartu eta utzi daitekeen lana baten antzera, gizako. Bistan denez, hizkuntza komunikazio tresna mekaniko soil bat baldin bada, orduan ulergarria da gehienen jokabidea. Hala, hizkuntzak esluketa definituko. euskal nazio, eta, bueno, uasteri dugaren punturan, kontua da ordea, hizkuntza, euskera, mintzabide izateaz gain besteko za asko ere badela eta bere funtzioa ez dela mugatzen aldez aurretik sortua dagoen mundu soziala izendatzea eta komunikatzea. Alegia badago mundua eta gero hizkuntza dator mundu hori deskribitzea komunikatzea. Hori zango nitzekea intzutzen ere izkuntzaren definizioa eta kontzitu instrumental bat. Goazen aurrera puntu horretan bertan, esaten dut, Hizkuntza pensamentuaren eta kulturaren matriz simbolikoa da, nik horra definitzen dut, Hizkuntza pensamentuaren eta kulturaren matriz simbolikoa da, giza eta gizarte bizitza eta kultura ahal bideratzen duen baldintza da, gure herriaren izaera gehien definitzen duen elementua da, eta bukatzeko, alagoaren Kulturaren ideologiaren pentsamentuaren eta balioen nontek norako guztia hizkuntzaren matrizean simbolizatzen, simbolizatzen, eta irudikatzen da. Hitzi gabe ez dago ideiari eta konzeptuek. Nireustez horrek esan nahi du, hizkuntza era bat hizkuntza era bat atzikirik dagoela gizartearen hortasunari eta gizartearen identidade kolektiboari. Bueno, orrialde honetan zehazkimarutu. Ezagite em Ezango genuke, izkuntzaren nolako definizioa, halako nazioa izango genukela. Ez dut duan bezala, hizkuntza modu instrumental mekaniko batean definitzen badimazu eta ez badimata hain zuzten ere Euskal nazioaren funtzesko ezagorri bat, orduan hain zuzten ere, ba, ez diozu opakoa, ez diozu, opako, diozu eskenikoa, hain zuzten ere, elementu horri nazio ere ez diozu leku estrategiko bat eta, eta muineko bat eskenikoa izango. Nuke. Esan edo, bigarren edo, irogarren maiako bat izan guretzeke, baina izkuntzar beste, beste batzu definitzen dugu moduan oso muñeuka badimada ez bakarri gainea identia da kolektibo eta personaletan, Baita antropologikoen ere, jakinik, alekiak, gizakia, gizak, zerregaiti den gizaki, galdetuko bagenu izkuntzarekin gora eta hasiko gineetan, beste. besteak, Bueno, hurren gorri sortan orrialdekoan, Beste ezagorrriak euskerari esker bilakatzen dira Euskal. Hargia, Euskal nortasunaren gainerako ze horiek historialurraldea eta bar, euskalari esker bilakatzen dira Euskal. Bueno, bat, Esan ezagun beraz, Euskal herria euskaragi egiten duela, hizkuntzaren kontzetua zeinzu zabadean hartuta. Hau da Hizkuntza baten eraabilak soziatzen sozializatzen gaitu, dialektika, sozial eta nazional baten baitan, barruan. Hizkuntzaren erabiliak integratzen gaitu gizarte batean. B. Izkuntzak nazioka edo estatuka eratua dagoen mundu honetan, kultura nazionalaren ezagore nagusiak finkatzen ditu berezko hizkuntza daukaten nazioetan bederen. Adibidez, kultura frantzesaren zer nolakoak ezaguerriak ez dira definitu eta ulertu hizkuntza frantzesik gabe. Iru. Hizkuntza komunikazio terresna utxabaliz, Eta bere erabilerak, kultura eta identitea nazional bat sortzeko gaitasunik ez balu, hizkuntzaren faktorea ez hain erabakigarria izango. Eta azkenekoan, nire ustez hizkuntzak ezagurritzen karakterizatzen du Euskal nazioen nazioerekuntzaren izara eta euskal herriko berzolaritxapel du nazioen moduan, euskaletik eta euskalaz ez baldin badugu antolatzen gure herria ez da Euskaduna duna izanen. Beraz, nazio euskadunak biozak ditu, batetik nazioa, euskara babesteko luke nazioa, eta bestetik euskara, nazioa euskal nazio egingo lukeen hizkuntza bakarra. Esan dezagun hemen, euskarak euskara ere gaina biderkatzaia dela, ez dela gainerako elementuen antzekoa, biderkatu esan nahi dut, bere efektuak, efektuak, gainerako elementu guztietara, esparro guztietara, ezbaltzen dela. Golddo mitenena esana eta inor gauzitar jartzen ez duen hori egia bad bad da, literatur, literaturarik ezina ekin badin bada. eusskaari gabe eusska euskerazko badina da, eta hori badiroudi mundu gutak onartzen duela, orduan hori kulturaren eta gizartearen beste esparrotera zergetik ez daz. ez dugu zabaltzen. Ezti ez, ez ez eszon dut antzerkiaz ginzu baldimakera etdo sinaz edo gainerako kultura dirazpen eta oroar gizarte ekitzez ez, ez dut ulertzen zergeitik hori ez den horrela. Alegia, eta horreik usten dutain zuzen ere, hizkuntzaren efektu bidarkatzalia. Gainerako elementuak, euskal bilakatzen dituela. Literatura, euskal bilakatzen duena. Eusk, e, Euskara baldima da, ba, antzerkiala izango da, zineala izango da, eta ideologia, eta nazioa berari izango ditzatak. Eta, bukatzeko, borondatearen edo naikariaren ezagit Iparra Euskal, euskal Herrian naikari erabiltzen duzuen borondatea dirazteko nik horregatik jarri dute hemen. borondatearen edo naikea, naikariaren batzuten naikeria ere naikari, beste batzu ere, baina euskal, begiratu dute euskal zain diaren iztegi batuan eta peyoratibo da, naikeria bera emenez, orduan aber e, Iparraldeko, euskal zer Itzal dutean euskaltza indiaren baruan. Bueno, goazen aurrera. Esan, e, esan gabe doa, bat, esan gabe doa, azken buruan herriaren borondateak edo naikariak edabakitzen duela nazio edo estatu buru izateko autua egitea, edo ez egitea, bi, baina gauzak ez dira batererrezak, mendetako okupazioa eta kolonizazioa hasan duen herri baten borondatea ez da autonomoa? Berri hori nator heteronomian. Eteronomia egora batek, itxu aldututako naikeria, naikaria izan daiteke herri zapalduaren borondatea. Hau da, Frantsestua eta espainoaldua izan den kulturaren eta ideologiaren emaitza. Hiru, herriaren borondateak du azken itza, jakina, baina naikari edo borondate horrek gaurko euskalarian indar gutxi dauka. Ez gaude katalaren egoran, ez gara nazio kulturaltemen jubat, aieko ez edo. Lau, egunen batean egia bilakatzen bada Euskaldun hon askatasuna. Euskal Herriaren independenziak balio politiko eta zentzu nazional jakin bat ukain hendu. Horretarako noski, gaurko Euskal Herriaren egin da Euskal Herri Herriarekiko atxikimendua iratzartzea. Bueno, Kat Katalunia ikatu dut... Nazio konzeptuaren barroan ere, elementu, esan egun ere, nire nazio ez delako bakarrik, ez, ez da estado hori sinonimo ere. Naziopolitikoa eta estatua berra da sinonimo ta arra ditzakegu baina nazio oso zabala da eta hor hor eh e, elementu kulturalak eta linguistikoak daude besteak beste eta orduan eh Katalunia aipatu dut Katalunian ez dauta oraindik irenoski es dira bonjabe eta ez dira es dira independente baina orain estake berba da espolio ekonomikoa gaitik edo abar nazirismo ekonomikoak, ekonomikoak e, zehatu suspertu du Eta orduan ondo ondo ari dire baliatzaren zuzen ere oinarrian zeukaten e, nazio kultural hori. Nazio kultural hori potente baita behar, behar da Barcelonaen kapitalean bertan ez baina gainerako probintzietan katalantasune indartsua da hizkuntzen eta kulturan eta orduan orain erabakitzen dutenean nazio politiko autonomo batahi independente bat lortzeko erabaki hartzen dutenean gertatzen da hori ondo baino hobeto da dorkiela. Dade, hori, alegia ez dutela, espainiolak izan nahi, eta espainiolak ez izateko modua eta bidea daukatela, beren izkuntza daukatela, beren kultura eta beren imaginarioa daukatela. Hor dugu nahi dute nazio kultural bat baldimadako azuzu. E, Nazi-kulturalak ez dakar nahi ez eta, eta berez noski nozki nazio politikoa, eta Katalun, Katalunian Euskal Herriera begira egon dira urte askotan. Hemen, edo Euskal Herri batez ere egualdean, kontzientzia politiko oso zen genuelako egin duelako, eta ahan bai ez, eus, bat zutela bere nizkuntza tabar, baina ez zela kontzientzia politikoa irat zartzen, eta lota emisi zirela hori zen beraien zea, Baina horren zer gertatu da, ba, faktore batzuk tarteko, alekia Espainiak esartzen dien zabakuntza tarteko, ba, Is iz, isu garriko potentzialitatea daukatela, seri esker ez bakarrik espolio edo ego ekonomikoari bak, esker baitiketa nazio kultural indartsu bat oraindik ere, oraindik ere hor daukatelako eta zuri ematen ziurtitzen. <coughs> yeah. Ia. Bueno, ni que José Manuel Odressola que eiten duen e, eitenduen irakurketas eh, adosnau fundamentalmente Nikuste uste beriztuin bardi dugula, naiz pixka eta saltzen nik buruan ordenatuta daukat, baina gero agian ez naiz kapaz ordenatuta botatzeko. Nikuste dut Jose Manuel ari dela egiten nazio era ezta. ez da? Beriztuin bardira nire ustez nazio era ikuntza, eta estatu eraikuntza edo estatu bat, hau da, e, e, euskal estatua. Euskal estatua eta euskal herria ez da berdina, hau da, euskal estatua bat, Ez da, Euskal Estatua ez da izango Euskal Herria, Euskal Herriaren Estatua. Izan goda, e, nazi, nazio, nalitate askoren e, estatua. Orduan, alde batetik badago nazio eraikuntza, Nazio eraikuntzan, e, izkuntzak, ba du, zentrali bat, Jose Manuelek esan duen esala. E, nazio eraikuntza nazio bat zer da, kolektibo imaginario bat, azken finean. Ta kolektibo imaginario horretan, e, ba, kolektibu hori osatzen dugun no? kasu honetan iztun komunitate bat, iztun komunitate batek eta nik esango nuke bik, kasu honetan eta hiruk osatzen dugun, imaginario badela, e, guk nahi duguna izatea hizkuntza bakarrerena. Hori da, nazio eraikuntzarako nik uste Jose Manuelek e, e, eman dituen eta esan dituenak baliozkoak direla. Horregaitik, kasu horretan, e, nazio eraikuntzan bere izi egin behar dira, mamizkoa dana, nire ustez baita ere, eta azaleskoa dana, bada, mamizkoa, euskera da, zuharretan guk euk erabaki dugulako, Euskal Herriaren e, aritma, esaten da, horrela esaten dute filosofoek, Euskera dela, Euskal Herria, Euskerak egiten duela. Beste nazio batzuek erabaki dute, ba, beren nazioa ez duela hizkuntzak zerarrituko, Irlandak adibidez, ez Irlanda argustiek batzua bat daude Zaiatzen, berrezkuratzen hizkuntza baina badaude nazio batzuk e, ba beraien burua identifikatzen dutenak hizkuntza e, ez den beste elemento batekin folkloria izan daiteke hemen badago nazio ulertzeko modu asko eta batzuk folklorak lotzen dute eta agian e, gaztelera zero frantsesiz itz egiten dute eta haientzat hori da euskal nazioa pei bask edo baskongada gero euskadi Baina nik uste, eta kasunetan guztiz badnatorberarekin, Euskal Herria, esaten duguna, Euskararekin identifikatzen den, Herria da. Eta hor, Euskarak du funtsezko lekua. Nondatza nire dezadoztasuna? Hori naziora ikuntza dagokio. Estatu bera ari garenean, ari gara askatasunaz. E, ari gara, badagoela, e, atzeragore joan daiteke, baina gutxi gara bera, berrogei tamar irrogei urtetan, egon den, ba erri honen, askapenerako mugimendu bat. Non, e, mugimendu horretan, kasuanetan, nazionalismo linguistikoa, edo euskeraren aldeko borroka izan den, ba, beste batzuen artean bat. Nik ez diot izan behar denik edo garrantzi gutxiago daukanik. Hau da, badago mugimendu zabal bat, non, badau euskeraren aldeko borroka, ekologismoa, feminismoa, langileen aldeko borroka, Eta guzti horiek bat egiten dute independentzian eta sozialisman, ero justizia sozialean. Hau guzti horiek, guzti horiek badira, eh, mugimendu badira, hain zuzen horretan ordezkatuta ikusten dutelako, ero helburu horretan ikusten dutelako. Nondik ikusten dudan nik, eh, José Manuelen edo, bueno, bere, bere kritika ez, hain zuzen eh, mugimendu horietako bakoitzak, hau da ekologismoak, feminismoak, euskal nahi du eta logikoa denez, nahi du beretzako hori denez hori delako garrantzitsuena, niretzat euskera ere bada nahi du mugimendu zabal hori berak bere motivazio horrekin artikulatu hau da, nahi du izatea euskera garrantzitsuena nik ere nahi dut langile, fagorreko langile batek demagunta faiakoak, nahi du izatea langile borroka lehenengoa ero importantena, ekologista batek hau da, niretzako guzti horiek politikan, hau da, e, estatuerak ikuntzen gabiltzela Borraka artikularrak dira, baina universalak dira baita ere, eh? nahi dute hartu, ba mugimendu guztiaren artikulazioa nahi dute egin, esan ez, bueno ez nirea da eh, garrantzitsuena, ero nirea da goian jarri bardena, eta kasu honetan nire ustez eh, tamales, ero zorionez, zorionez niretzat, eh, ba bueno, independentsia eta ziismoa orain izaten da Justizia soziala bat Justizia osla zerraittik esaten da soziaalisma beharrean horrek abarkatu egiten duelako espectro, eh, zabalago bat. E, Horritz egiten ari gara zegaiitik esaten dut hor euskara motivazio bad delahau da politikan gabilzanean, tamales, gure herrian hizkuntza ez da motivazio indartxu bat eh, politikan aritzeko. Ez da tamales. Niago menuke eh, izango baliz motivazio indartxuagoa. Ba, Zer egiten du euskararen alde eh, jendeak egitea, motivazio bezala ba, beresapalkuntza egoera edo edo kolonizazio egoera sufritzen duguna eta horti dator e, aipatzen duzun askotan aipatzen duzun, ba, estatua izateak motivazio hori desagerraraz egiten duela. Irlandan gertatu zen bezala, ezta. Niabardura niabarnura estatu bat daukasunean zapalkuntza motivazio hori desagartzen da estat motivazioak dira motorrak, bueno, ikultza bat kasu honetan berreskuratzeko, kasu hartan ofiziala bihurtu zen eta hala ere desagertu egin zen. E, nire proposamena ez da e, euskara bigarren maila batean jarri bardenik. De etxo, nire ustez berak ke desatendu en Badago. En ez bigarren maila batean, baizik eta e, abertzaletasuna ero, ero Euskal Herriaren askatasuna nahi dugun ororen artean, motibazioen artean beste bat, baina ez da. Zein erabaki, eh, nola erabakitzen dugun zein joan barden aurretik, ba, nikez dut erabakitzen, hori erabakitzen du eh, mugimenduak, eta bakoitz, eh, momentu bakoitzean, momentu historiko bakoitzan, erabakitzen du zein egon bar den aurretik, niretzat euskera beti egon behar da aurretik. Zein egon da gure kasuan, eh, 2000 amabian historiaren aldarria agonda, simbolo bezala operatzen duelako oso efektiboki lortzen duzulako e eh, diskurso horrekin, ba abertzaleak lortzen dituzulako. Sa esken finan hemen zertasari ari gara, gara mugimendu zabal batez eta lortzeaz gerota jende gehiago, ba, gure helburu horretara horretatik gertuago egoteko. Kasu horretan ez euskara bakarrik abertzaltasuna beste motivazio bat bainoz da. Au da abertzaltasuna ez da ezinbestekoa. Nik lentatzen duanean, eh, Bueno, abu, ez daki pasatu dizueten guk izan genituen artikulu ez, ez da baida bat izan genuen artikulu batzuen bidez eta nik izaten nuen eta agian honek egoi Euskal Herriako balio du gehiago Iparra Euskal Herriako baino bertxaletasunetik independentismora egin behar genuela hau da, bertxaletasuna bilakatu behar genuela ez ezinbesteko ez ezinbesteko gure e, askapenerako mugimenduan izateko e, baldintza bezala Hau da, ni izan nahiteke, ez abertzale, independentizte izan nahiteke, eta helburu hauekin bat egiten dudan artean, ba, e, kolektibo horren parte izan nahiteke. Orduan duan, e, ez dakit hau no esplikatu duan, ze badiru diz, abertzale eta zuna, atzean utzi barra, ez. Nik zeri deitzen dio, diskurso abertzalea, diskurso abertzalea nire ustez, bi e, miliagarren urtetik, laro gaita mazortzian e, urzainkik atera zuen, Tomas urdainki da, Nafar sale bat, atera zuen liburu bat eh, La Navarra marítima eta hortik eratu zen nazionalismo historikoa edo, nik ez dakit nola esan eh, eh, ofenditu gabe, esan nahi dut, errespetuz. Eh, eh, ba, Nafarroaren historiaren berreskurapenean jartzen zuen eh, enfasia, esaten, esaten du gure herria Nafarroa dela eta berreskuratu behar dugula estadu bat, galdu bueno, dugun estadu bat, hau da. E, Bokadilloak hendu eta egin badizute ez dago, bokadilloa ez dago, ja, hori egiten diran kritika, bokadilloa ez dago. Orduan ez badago legeria bat esaten duena ez zure azen bokadilloa, eta ez dago, pues orduan jan dizute bokadilloa, eta ezin duzu berreskuratu, egin behar duzuna da, eraiki. Eta eraikitzen duzu estadua, eroz duzu eraikitzen. Berreskuratxearen hori, ba, tamales, e, dezekituratu da gabe, e, nazio bat ere ez gara eta, eta estatua lortu egin behar dugun. Orban, bueltatzen naiz, e, naiz aurrekora, nola egin nire hauzez galdera da, e, gu mugimendu bezala, kure herriaren askatasunaren aldeko mugimendu bezala, gu batzen gaituen ideia, independentzia eta sozialismoa, justizia soziala eta feminismoa horiek e, baldin badira, pues, e, beste guztiak e, jokatzen dute motivazio bezala non Eh ez Berdin, balio berdinekotza hartuko ditugun, baizik eta osagarrituko diren bi ideia horietan, ez dakite ulertzen den adibidez, orain orainegoena eztaba bat, orain sortu dira bi erakunde berri, alderdi politiko bat eta gazteen erakunde bat, eta egon eztabaidan eztaba nagusitako bat zen sozialismo eta independentzia, bi ideien pare horren artea eh, beste bat gehitzea, feminismoa. Eta ez da bai da segaitik e, feminismoa gehitu. Eta segaitik ez eus, e, euskaltzaletasuna, txaletasuna, segaitik ez ekologismoa baitare. Segaitik, ez segaitik, ez? Nik ez zaten dutana da, bi ideia horiek, horiek ja artikulatzen dute besteak. E, independentzia eta justizia soziala, sozialisma, horiek dira e, beste motivazio guztien artikulatzaak eta hor osatzen da mugimendu indartsu bat makasu eh, honetan Euskal Estatuaren eh, alde. Hori nik eh, estrategikoki esango nukea hori euskal Estatua lortzea bidean zeina euskal Estatua ez den Euskal Herria Euskal Estatua izatekotan ba, Bon adibidez eh, Estatua plurinazionala nazionala da Nibaki bildurra ematen digula baina gurea eh, izatekotan izango da plurinazionala. nazionala eh, Adibidez, Finlandian ere, Suomi era, bueno, e, lortu zutenan independentzia eta, bueno, horre, zean da, e, bi, bi izkuntza ofizialak jarri ziren, bueno, nabar durekin. Esan nahi dudana da, Euskal Estatua izango dela, ero Euskal Estatua ez da izango nazio, baten, nazio bat salbatuko dugula, izkuntza bat salbatuko dugula, izango da egitura administratibo bat, eta nik hori, buruan sartzen ez dugun artean, e, pizka bat okerra gabiltzala, bai, horrek ez du esamei, evidentemente, bidean, e, borroka guzti hauek egin behar ez direnik. E, non ikusten dudan nik adibidez, e, nazio eraikuntzarako adibidez, e, kolonizatuta gaudela, José Manuel Ode Rosolak adibidez, euskerak eta bertxalak liburuan bikaina zaltzen du kolonizazioaren zantzu batzuk, e, objetibuak, errealak, hau da, e, porzentajekin, eta, bueno, eta, bat, horiek zeintzu diren, nire ustez e, Euskal nazioa eraikitzeko, funtsesko ideia bat da, Euskalduna, hau metafora bada, Euskalduna desagertu egin behar dala. E, metafora bada. da. esan nahi du honek? Ez gu desagertu egin behar garela eta harri e, espian sartu. E, liburu, de, liburu denda batera bo, goaz, eta antopatuko dugu e, euskal literatura apal bat eta gero topatuko dugu literatura, filosofia eta adjetiborik ez daukana da erdera. Gurea da adjetiba daukana. Hori nireuztas da guk geuk eh zelanda aspiratu egiten dugu gure. Gu ez gaue euskaluna desagertzeak, hasur Kazo nahi du adjetiboa desagertzea. Eta orduan zu pasatzen zara kudeatzera, hau da, literatura, hau adibidea da, eh. Literatura jartzen duen lekuan euskal dago, euskal literatura. Esan gabe doa, ez du behar jartzea hori euskal literatura. Eta gero bat literatura espainola, eta ez dakitu lertzen den, hor nola gu bagauden e, aspiratutako egoera batean. Hor, nazioera ikuntzari dago kionez, nik uste honek eragingo lukela holako... Eh, bat txip aldaketa bat ez Euskal Luna desagertzea da zuatzean zaude da zuku da eh, duzu ezke hori nazio eh, estatu guztiek egiten dute estatu guztiek erakunde bat sortzen dutenan ez dute deitzen batzutan bai, eh? baina zuzu eh, soaz den da espainol batera eraz ez du jarriko literatura espainola espainola de filosofia, literatura italiara soaz, ital literatura soaz euskal herriera eta euskal literatura hor txoko batean E, be, gugara horre, la tribu, bereiziak. Eta gero, universala dena, eta, eta literatura da espainola. Utsik, bueno, ez dakitu lertzen dena dibide horrekin, no? E, Dezagertzeak, hazu horretan hori izan nahi du. Eta hori ikusten da dibidez, e, diskurso askotan ikusten da, nola? Esaterako, udalbiltzak esaten duenean, e, udalbiltzan sartu daitekeela, Euskal nazioan sinisten duen oro, eta bar, nik uste horri gara berriro eh, azaleratzen azaleratu behar ez den zerbaitu da, de facto badelako Badelako Euskal erriko erakunde bat, Euskal nazioko erakunde bat, ez dute esan behar Ez dakitu lertzen den, eh, askotan eh, logika horretan, eh, logika hori, eh, tenga bega biltza errepikatzen oda Sinisten duen oro sartuko da, evidentemente, edo albiltza delako Euskal Herriko erakunde bat Orduan hor euskalduna desagertuta egon berda eta eta bilatu behar dugu ba identitatetikarago se identitatea niretzat kasu horretan ez da berrisgarri bat identitatea horre bueno, euskalduna izan edo ez e, gero bestea osaba da udalbiltzak helburu bezala baldin badauka euskera irabili behar dela, egunerokotasunean horren horren aldeegonbe harko dela sartzen den oro eta hori praktikatu beharko duela Eta bueno, zakitamen naztu ditut eh e, hainbat gauza, baneukan nik ez dut diskuntza bigarren maila batean jartzen, baina e, zein da gure helburua? Bueno, helburua, Euskal Herri euskalduna bada helburu bat, baina iruztes hori nasiora iguntza da. eta beste helburu zein da Euskal Herriaren askatasuna. Euskal Herriaren askatasuna, euskatasun erabidean zein da sujeto politikoa? Zein da ba, hori nago esateni, kasu horretan Nire motibazioa eta Jose Manuel motivazioa eta fagorreko jartu, eta faiako adibide berdinak jartu dut eta faian asko da euskeraz dakiena, baina berdina. Eh, ez dira berdinak. ez dira motivazio berdinak non egiten dugu topo guk? Non egiten dugu topo? Pues independenziaren ideian, eh, justizia sozialaren ideian. Noski, hor arrazoa zein da eta Jose Manuel egor arrazoi osoa dauka, orp, eta a, kritikatzen denean, hor euskera galtzaile atera daitekeela. Zeren eta, e, karo, e, sujeto hori zabaldu nahi baldin badugu e, ari zaizkigunak sartzen, evidentemente dira erdal iztunak. Hor duan, hor, e, karo, nola kudeatzen da, ba, nik uste insistituta, oza, insistituta, nik praktika politikoan, adibidez, esaten denean, abertzaleak e, ez dugu laerabiltzen, bueno, nik estake ezaten dena nadibidez. Mogimendu politiko zehatz batek herri honetan, e, bueno, azkera bertxaleak ezaten denean. Euskera ez du erabiltzen. Nik ez dakita di erazpen publikoakoetan segurazki ez, baina herriko e, batzarretan tafaian ere egon izan naiz, eta tafa, eta lehen ez da euskera beti. Eta jendea ez dakiena. Osa, lehen etxi praktikan, nik ez dakit hemen norbaitik izango ez, bueno, nik uste du bai Praktikan lehen etxi, Egin da, eta ez da egin ondo segurazki e, guztiz, baina lehenetxe egin da. Orduan, bueno, ideia nagusiarekin, holan ideia bat botatziko provokazioa berorako, nire uste hori, ideia hau abertzaleak batu gaitezen da mito txar bat. Abertzaleak ez da, ni ez naiz zazkunarekin batu behar, ni batu behar naiz euskal estatua nahi duenarekin. Matute izan, izan e, nire pixukidea, es, den zaragozakoa den hori izan, ero niri berdin zait. Abertzala batu gaitezen, niretzat helburu bezala, helburu final bezala asko, bezala. Bueno, batu arte, orain dik ez gara batu. Nik ez dut ikusten, hori eh, izan behar den, igualditza, hau da, batu behar gara nahi dugunok independentzia. Eta hor, abertzale izatea ez da esinbestekoak. Gero, mugimendu horretan, e, balintza bat baldin bada Euskara jakita eta hori no, gero kobalintza da. Eta hori eskatu egin behar da. Baina esan nahi dut, prinsipioz nola izan daiteke balintza bat mugimendu baten egoteko identitate bateko izatea edo ez. Abertzale, e, bueno, abertzale izatea. Horrek ez dauka sentimendu abertzalea, segaitik. Bueno, hori botatzen dut, porrokasi hozala, eta badakit dudala... Baina Joango da egualde, orain, eh? Galderetan eta Joango da, eta... <laughs> Galderekin hasiz, eskat, andu niren idea egtutak, ximaren zuretzat, uh, jokal lehen galdera. Um, nazio raikuntza eta estatu raikuntza, deso jintzen du, andu li bereizgagia dira zuretzat, nazio raikuntza eta estatu raikuntza. Lututa daude, eh? Lehen ezan duten nazioa eta, eta, eta estatua direla gauza berbera, Behar Berbada naziopolitikoa eta estatua sinonimo zera erabiltzen dugu, baina ez nazio kulturala eta estatua. Munduan zenbat nazio kulturalda Zenbat komunitate lingual daude? Milak eta milaka. Horregatik 6000 hizkuntza hoiek zer dira? 6000 hizkuntza gehienatzean munduan omen daude 6000 hizkuntza. Hoiek gehiena dira komunitate, komunitate edo nazio linguistikoak, nik hala deitzen diet jatorrizko herriak edo jatorrizko nazio-linguistikoak edo jatorrizkoa ez dakin nola ditu. Baina, oi, esan egot eraz, mundua nazio, nazioz beteta dago, edo nazionalitatez beteta dago, bere herri identitate bat du, eta, eta izkun, beste beste izkuntzari eta kultura irezkera. ez dute, eta horrekatik dihazte, geienak tikutara, badak izute. Alegia, 6.000 izkuntzabita, oi, oien etorkizuna, hain iluna, oi, ilunan, hain ilunan, hau adela berreun bat kenduta, berreun estatu daude munduan, eta berreun estatu horien, horiek badirudi, babes... Oie kotorneku eta baizgune edarra direla hizkuntzentza nahiz eta inglesaren eta frantsian badekizu, eh? Zerbait hori buruz? Nahiz eta inglesaren uoldea edo edo tsunamia izugarria den. Eta eta dut, estaduen artekozea ere orain artei hizkuntza hegemonikoen arteko lehia ere hor dago, baina uste desbia, desbiato ingeniera bet. Orduan eh, E egia da, egia da, Est estadua baldimada, estad estaduen kontzetuak erreferentzia egiten mandima dio espazio juridiko-politiko bati, hori baita bere edukia da mamia, ne, nazioak gain zuzen ere, erreferentzia egiten dio batez ere eh, komunitate edo herri, herri, herri bati, e, ka, ba, ka, batzutan izkuntzari, ez, ez beti, baina izkuntzari kulturarita historia bati, beraz, komunidade endonazional bati, nahi bat duzu, eh, jatorrezko herri hoiek, beraz, Ez dira noski, nazio eta estadu, ez dira, ez dira bera, eta noskin, orduan, estatuaren eraikuntza e, formulatzen badimada, eta e, nik uste dut gainera, abertzale gehenen elburua hori dela, orduan, naziotasunaren tasunaren ezagorri bidegalik, nazio kulturala lagaztu egiten dela uste dut. Edo, nazio-kultura lagaren eskakizunak. Eta kasunetan, euskera eta euskal eta euskal kultura izango nintzak, orduan, nik, nik, nik batzakit noski, estatu hori gabe, nazioa pikotara dugu jaztela, horregaitik hain zuzen ere munduko egoera hori. Alea, jatorizko herri minorizatuien egoeraz, badaki hizkuntza izkuntza baldin baldima dugu jazte da, hain zuzen ere, babes politik ez dutelako, beraz, estatu ez dutelako. Ordon, estadua behar dugu, alde batik, baina e, guk estadua, estadua ezindugu modu klasikoan tzeatu. Lena haipatutu dut hori, ez da, eredu klasikoa. Frantziak eta Espainiak, Estatua daukate. Estatu baten jabe egiten dira, bertako klaseak, eta gero hain zuzen ere Estatu horretaz baliatzen dira nazio bat homoogen izatzeko. Orgetik aipatu dut Frantziko birautzak gerertatu zenean frantsesak ema ziren, minoria zirela. Orduan eredu klasikoan estatuak nazioa sortzen du. eta, izku, eta, eta nazio linggustiko kultur-kultura da sortzen du. Baina gure gurean, gurean baliegarria eta eredurigian estatu bat posible bartzen, ni ustez ez da posible. Eh? Halei, e, e, nazio ere ikuntzarik gabe ezkal e, estatu ez ez posible. Baina, po, eman dezagun hipotezi bat posible dela. Baina, e, orduan ere ez luke zeren eta nola ez daukago nahi zuzenen, minoriak ere, baina ez gara minoria frantziako, min, frantziako estatuak zaukaren minoria ezen zuetan. Zeren, minoria ziren, frantzesak adibidez dira hultzak zenean, baina boteria, estatuaren baliabide guztiak eskura zituzen, eta hori, hori nahikoa izan zuten, Poliki poliki, asimilazio prozesua, homogeneizazio prozesua beraz, ez ta eh, bi gauza dira, estatu berrezkoa da, baina nik eh, lehen esten dut nazioak horregaitik planteatu na, planteatutako nazio berekountzaren dinamika hori, nik ezbait dut baliagarria ikusten. Ez, ez da posible nire ustez eredukasiko, alegia, Espainiak eta Frantziak aplikatu zuten ereduri, ez da posible nire ustez. Andoni zulkano zu independentziaren aldeko koherazio uri berzela. Baina, ustean ko xemanolaekin nazioa ezkuntzada, nazioa estatalizendela, ez es dute da funtsan horia hiskoa. Oda, nola lortu daiteke independentziaren aldeko motivazio guzti horiek batzea? Eta funtsan nazio ezkuntza ere, ematetan nola nola bateratzen dituztue horiek? Ezkerotan badaude, o sea, praktikan eh, praktikan Praktikan hori da gertatzen dena eta Jose Manuele Carsi dauka, e, Estatueraikunttzari beiratzen saiola gehiago e, ba, tradizio politiko batetik nazioeraikunttzari baino. eta kritika hori e, pues, niretzako horrela e, kritika, zilegia eta ehi askoa da. E, praktikan e, zein da gure sujeto politika ze zeinari da... Zein Euskal Herriaren askatasunera bidean de facto sei ideiak e, artikulatzen du, ba, ba hori, e, gure subjektuak osatzen duen e, motivazioen uniberso infinito hori, ese e, eman ditu feminismo, ekologismo, e, anarkismoa, e, bo, ezakit badaude non e, islatuta e, ikusten saren bi ideia horietan eta orduan osatzen duzu kate bat besteekin ideia bi horiei esker Eta hor duan, euskera, anarquismoa, ekologi ekologismoa, horrek katearen parte dira. Eta ez ideia artikulatzaiaaren parte. Eta, zer gertatzen da, Ide, e, horrek ezin duela azetu parte bakoitza. Ezindua azetu euskararen aldeko borroka, ezindua azetu borroka feminista. Kat, katean baldin badaude, baina horiek ere ezin dira pasa izatera, Demago pasatzen dela euskara izatera artikulatzaia. Bueno, ba, de repente, sujetoaren parte euskaldunak izango gara, ba, orain ja gutxiago izango gara. Hori lehenengo da baino. euskara hitz egiten duten dugunak izango bak gara, e, jartzen baldin bada e, baldintza bezala, edo hor ja ez dira sartuko, orain arte dauden eh, kate horretan dauden ez dira sartuko. Eh, erabaki daiteke, nik ez diotesez. Nitzeko suizidio balitzateke. Kontua da bestea ja, jakin bardela haurekatzen. Beste horrekan, da, bagoitzak eh, no tiratzen du tititik edo, ez eskatzen du berea. Eta inoiz ez du asetzen eh, artikulazio horrek, ezin duelako asetu, mantendu bar delo, duelako kategori eh, ez da, ikitu da, porque nahi ez ez erdi metaforik eh, da, bagaude abertzaleak, bagaude ekologistak, feministak, eh, euskaltzaleak, eh sindikalistak es denak ez e, horietako horietan parte hartzen duen orok baina horiek zertan egiten dute bat borroka batean ze borrokan egiten dute bat euskal herriaren askatasuna aldeko borrokan justizia sozialaren aldeko borro, e, esto beago baten aldeko borrokan ideia horietan egiten dute bat orduan horiek osatzen dute kate bat Non, dauden e, bi helburu horiek artikulatzen dituztenak eta mantendu egiten dituzte bloke bat, ez bloke homogeneo bat, guztiz kontrakoa, bloke bat bezala, independentzian aldeko bloke bat bezala. Non, eskaera oso diferentak diren, euskera eta ekologismoa eskaera oso diferentak dira, baina helburu konpartitu hori esker, badaude bide berean. Hori da esan nahi dudana, ez dute ondo esaltzen. Baude helburu konpartitu... Zanaiut, horietako bakoitzak zer egiten du, ez ez, baina nirea e, pasatu bar da horra gora e, zein dara zoa, pasatzen, pasatu daiteke, eta, eta herri askotan ez da independentzia eta sozialisma, herri askotan folklorea da izan daiteke historiak, ero ekonomia, pues katalunian gaur egun zerk artikulatzen du Ose, agian e, bizitza kalitate hobeago bat, e, ez dakit horrela ekonomikoki ez lapurtu, hau ere, igual e, karikatura bada, baina esan nahi dut horrek artikulatzen du. Gurean, nik nire ustez hori izan dut. E, Berrogeita marrutetan, e, motibazio guztio horiek lortu dira batzea bi ideia horietan. Orduan borroka baten ari gineen ari ginen, ginen independentziaan alde, bestean ari ginena independentzian alde eta guztiak San e, nahi dut horietako bat igotzen denean gora apurtu egin daiteke katea. Igotzen baldin bada e, nazionaliismo linguistiko akasu honetan pasatzen da artikulatzeera ba, ba independentziaren aldeko e, sujeto hori... pues ja katea apurtu egiten da, ja kateguz eh, batzuk ez dute parte hartu nahiko eh, subjeto horretan ulertzen da <laughs> hau ez dute saltzen ondo, edo bai, bai eh, hori da, ez da, nik ez dute zaten Euskara Gomar da bigarren maia baten ez, ez nik, eh, nire borroka politikoan behintzatzei atzen aiz lehenengo maila baten egoten baina bai argi dago borroka hauek bere diskursoa mantendu behar dutela gogor Eh, hain zuzen borroka horrek egiten duelako eh, indartxua izatea nik bloke hori. Ez da izan bar bloke homogeneo bat, non feminismoak zaten, bueno, ba, nik utziko ditut nire eskaira batzuk, ba, bueno, eskera bertxalean egoteko lazai eta, ez, bueno, eh, bakoitzak ezigitu behar du berea izango balitz bezala, unibertsala, eta agian, orain bezala, ba, ez dakiz egaitik, ba, eldu da, definitxera eh, mugimendu zabal hori, independentista, sozialista eta feminista. Artikulatuko du guztia feminista izan da, galdera da. Baina, erabaki du horra pasatzea, eta ez euskal txalea. Hori, Ni, e, nik ez dut erabakitzen, hori erabakitzen du, eta erabakitzen da, historia baten bidez, pues bueno, eldu da, guntua, eta heltzen da horretara. Eta git. <coughs> Aik, zentzu doktan, egan Euskara ez dela bide utzi behar, baina funtzean alada. Funtzean alada gau jegun Euskaluna minoria dilerako. Nola alochtu daitek Euskaluna minoria balin badira, nazionalizmo-linguistikoaren ideia oktatik independenziaren gehiengo bat, artikulatzea, Jose Marek. <laughs> Ez dakit ez da minoria, eta minoriaren, minoriaren, minoria, minoria, ez dakit eh, minorizazio prozesorrek eh, bizpairu gerutza ditu, eta azken, azkenean, ez, ez gera bakarri minoria, minoria izango eginean. Azko zaukarra goera. Hor e, duan esan nahi dut, eta gainera, minoriaren, minoriaren, minoria, pro e, proiektua proposatzen bat badut. Euskal Herritinator, al, al, ni, es, e, ni altzokoan naiz, eta altzon, e, altzon, ni jaio nintzen egin horak Bueno, alkateak eta idazkariak eta peizak edo, edo fraileak ziren zekitenak. Ezan nahi dut, orduan horrek ere asko baldintzatzen du, eh? Ezan nahi dut, biografiak ere asko markatzen du. Eta orduan ere probosamenak ez dira, ezan dut bakarrik teorikoak, peizik eta baita ere bizik, esperientzietan eta bizi bizi, bizi penetan badago eta orduan... Nene, eta en, nire esperientzia ezak? Eri eda, eri eda... Eta biografia dauka eta biografia horren arabera pa, bandetzen ditu e, eta orduan esan edut horrek asko baldin duela eta niri etzait interesatzen Eus, euskalduna ez den herri bat, Euskalduna ez den nazio bat eta euskalduna ez den Estatu bat alik, hori hori hori hori esan edut, estadu batean e, eman dezagun ezin da niretzat, baina nemat ezagun euskale estatu hori gauzatzen dela, mamitzen dela alako batean eta ni oraindik ere arroz sentitu, esan nahi dut hori niretzat hori indiko kera gara da ez dakit du esan nahi dut beste, beste estatu batean menpe bizibaldi mazera arroz tasuna alegia, beste hizkuntza beste kultura, beste identitea batzuek zabaldu zaituz eta, bueno, orduane asumitu edo ezin bestez indartsuak indartsuak indar, indar, indar gabea du Arrega hondiak, gara txikiak jaten duen, bezala, orduan, e, or, esan nahi dut logika hori ulertzen duzu, eta is, eta zoritzarrez giza historia eta ergin historia horrela da. Lehena ipatu duen bezala, nazion, nazionarteko historia munduan desast, desastre bada, eta horregatik dikote pikotara, hizkuntza kultura eta identitea gehiinak. Bueno, orduan, e, esan nahi dut, zer esan nahi nuen? Esan Horrek asko zeatzen duela eta orduan duan nire probosamen ere oso zera dela, oso utopikoa dela. Zeren eta Andonik eta proposatzen dutena askoz errealiztagoa da, esan nahi dut, eta, bueno, nik ere hasiaren as esan dut, eh? Esan nahi dut mundu abertzaleak dituen potentziali dugu ziak eta behar bat ez abertzaleak ere hori ez dut osgarbi ikusten ez abertzalea izan eta Euskal identi euskal es estatua nahi izan. Bueno, hori posule da baldin eta gaizu zen ere Euskal Estadua lortu ondoren ere zure izkuntza kulturan, alegia, espainola, baldin bada, eta, eta Lassai asko, Bilbon eta Donostian, eta Ekainerako, eta Lassai asko bizitzuko aukera, baldin bada okazua egiazan, Euskal Estatu hori, nork ez du nahiko, alegia, Euskal Estadu hori azke funtzean, litzatekelako Eskozian gertat Eskoziean gertatzen dori. Eskozieak behar da, independentsia lortuko du, eta eta... eta eta eta faktore badirudi ekonomia dela, beraz nazionalismo ekonomiko ba bateen bidez, bueno, behar ber bada hori ere konton hartzeko. Da nik ez dut gutxiesten eh? gutxiesten hori ere, nahiz eta nazionalismo ekonomikoari buruz ere zalantza handia dituden, eh? baina, Baian, bueno, eta nahi dut beraiek independent izan behalde mag dute, maute, buru jabe izan behalde mag dute, ez dakit eh, ekonomiko o beto bizi maila hobea hido torriun zuagoak izango direla uste dutelako. Eta ba, bueno, hori ere hortarako ere eskubidea da eta ekonomiare identitatea iturri bada. Ez bakarrik hizkuntza, bezaz identifikatoreak itori asko dira eta beraien zentzuitorria hori baldin bada, ba oso ondo. Baina noretzat noretzat maila pertsonalean nere izugarriko frustrazioa izango litzateke egunen batean ez dakit euskal estatuturi eskuratu eta ni oraindik ere Donostian orain bezain gizarte espainol batean bizitze. Hori izango litzateke. Eta gero kontuan harturik Irlandako esperientzia kontuan astori galegia estatu batek ez duela quiero estatuak balia bideregitartekorik bitartekorik linguistiko bat sortzeko hizkuntza bat errekuperatzeko hori da intzuzen ere menjende euskaltzalea askok edo abertzalea askok pensatzen duena eskuratu dezagun estatua eta gero estatu horretaz baliatu bera gera euskeran berreskuratzeko ber, mm. horrek, horrek ez du funtzionatu funtziona funtzionatu zuen funtziona Israelen iz, iz, baina Israel Zalbun izpeneko prozesoa da, beraz, ez dugu galio, Irlandak gehiago galio du askotz gehiago galio dugu, ezer, e, izraileleko bainoan, beraz, orduan, e, bidea prozesoa nazioareko, bidea da importantea, bidea da helburua, ez dut, bidea hori hizkuntza batean, erderaz, espainioa lehiz edo frantzesa zeraikitzen bandi bat da, ez dut, nazioa frantzesa eta espainioa da. Zeren eta nazio cultural, kulturalki nazio frantzesa eta espainioa da delako, eta erreferentziak, zeren, izan bezala hizkuntza batek marko bat markatzen du lako. Endaiak, eta irunek, endaiak en, en, en, en zera, en en en en en frantzia proletatzen du, endai, endaiako herritarra frantzesteko baliabide guztiak daude. Eta irungo, irungo erritarra espainoeltzeko logika eta, eta, eta, eta dinamika guztiak martzean daude, ekonomikoak, sozialak, erreferentzialak, eta bar, Irungo bate badakik Kadiz enkargu izan zer gertatu den, eta handaiako batek baita ere Iparaldeko frantzi, ipar frantzi, Frantziok Iparaldean. Esan nahi dut, estadua alderdi hortatik zera da, globalizazio-globalizazio, goren globalizazio, diken, estadua da, homogenizazio eta koesio elementu ikaragarri bada. Eta orduan, esan nahi dut, eh, azken batean, eh, nire nortasunaren kontra joate izango litzakela, eta autoestima piske pix, pix, bat badut dut arendik. Eta orduan hain zuzen ere bai estatua bai baina hain zuzen ere Euskal Nazioa eraikitzeko neur ez, funtzioan planteatzen dut. Euskal Nazioa alegia euskeraz bizikuli zateken herri baten herri baten proiektoa gauzatzeko estatua bai baina hola estatua quiero Bilbao bisitiren bezala bizitzeko Gasteizen Irunian eta eta Donostia eta herri gehienetan Irunen badakigu jentean lan bizi den. Diozu, izkuntza duela tejitoria do, edo lujaldea markatzen Alta, behistu gauzko, itzaldi ez zabaida iragartzeko infozazpin egin dituten elke jizketan hau hauen dizut, Euskarak ez dut abertzale egiten Hau da, Ipaj Euskalegian ikusi ez dakik adibidez Badira Euskalonain itz ez direnak abertzalea esentitzen Eraz, notura hori ez da beti bident, eta? Karlistak yes. <coughs> ez direna abertzaleak Sabino haranaren e, arbasoak etxinen abertzelegizango, ez nahi dut hor gero etendure badako, ez da? Alegia kontzientzia etmiko-kulturala batzuten Euskaldun esentitzen ziren, eta ez zuten bakarrik berbada karlista gerra egiten e, erreligioa gaitik edo erregia gaitik, baita, baita, baita Euskal, Euskal Jauruak eta Euskal Jauruak, Euskal euskalduntasun batea ere edo bai, konplexitate horren ulektu beharko litzatak baita ere karlisten motivazio politikoa. Alegia, aurre nazionalei edo prenazionalista ziren, ez da? Orduan, e, oraintik ere, orendik ere geratzen dira iparraldean gainera daixente euskaldun ez akademikola da daite du barpian e, nazio eta ke nolada ditu identitate politiko frantsesa dutenak edoan identitate e, es, espainola sentitzen direnak ideologiok politikoki eta eta eta nazionalki baina gero hizkuntza diglosiko bada hizkuntza bigarren mailako hizkuntza kultura bada hizkuntza etnikoa bada alegia eh hori, Alegiak, sujeto, sujeto etnikoa, sujeto, sujeto karkarlistak, eta zuen gurasoak, nire, nire gurasoak etzinen nazionalistak, etzinen abertzaleak, eta txekiten espainioa Beraz Beratzen nahi dut orduan, hor e, transiziori man, et, eta beti, e, behaten ez baldin ma da, eta ez da eman. Le, leko askotan ez da eman, eta hain ere, ba, estatuak esan dudan, estatuak arra zuen, egin, estatuak, bai Frantziak eta bai Espainiak, batez ere Frantzian ikustu dut, ba, libede, Obea seta ditut la baride ideologikoa integrazio horterako integrazio edo, edo e, integrazio horako frantsesgista eta desintegrazio irako euskaldun gisa eta gauza bere gertatu da eta Nafarroan ere ba zen sentimentu espainolei oso hedatua dago. Baztanaldean baztanaldeko euskaldun asko ez dira Eusk euskaldun sentitzen, bai, euskaldun sentitzen dira linggistikoki, etnikoki, baina baina nazionalki espainol sentitzen dira. Beraz horduan esan nahi dut transizio hori ez da burutu. Ez da, da burutu transiziori ez da kauzatu, zer ez da kauzatu? Ba, estadurik gabe gado delako. Bode eren gabe gado delako. Alegia komunidade etnikola, texatorezko arribatek ezpaldimadauka, ez da gertatzen. Alegia, prozesu hori izindu kontrolatu. Tarduak, zeinia kontrolatzen du, kontrolatzen du gaine dagoen da, da, da estatuak Kontro, kontrolatzen du zure integrazio prozesua, zure asimilazio prozesua, eta sujetuen, sujetuak zer izango, die, sujetu niza, eta sentimentoak eta bar. Botandoneko. Ez, orie, es bidea, eh, galdera dauzka, Euska. Momentu bat. Quiero que eh? no, la sala jugamos este. O bidea dela elburua, es. Eh? Agrazioa da bidean ez, ez daukagula tresnarik. O sea, eh, orrategi ne digo estatua in zusen. Eh bueno, niko uste estatuari kargatu diago era askatasunari kargatu diziogi gauza gehiegi, edo estatua askatasuna baldintzatzen dugu haut, da nikas beti ez zuten zertarako nahi dut estatua bat. Bueno, su que zertarako ba izateko orain bezalakoa, zertarako nahi dut estatu bat, eta izango da patriarkala, zertarako nahi dut estatu bat, da PNV-agongo da boterean. Eztatua pues hori izango da, ezke zen nahi dugu, ze izan bidean izango da, eta etorriko denean, etorriko da daukagun egoeran. Baina eta... periak nahi aldua, estatu hori. Ah, es daki, esan nahi dut, ez, <risa> Es, es. nahi dut, kritika hori, izango da kapitalista, estatu hori, ba izango da kapitalista, edo gongo da Europan, ba igual egon gongo da Europan, ezke, estatu gu mundu honetan eta Europan gaudenez, e, ez dutuzte egingo dugunik irla bat horrela mostuta eta estatu hori horrek ekarriko dizkigu Hori da bidean eta hori da nahi duguna. Beno ez du estatu hori beharri. Ez. Es. Estauka estatu hori beharri. Ez nahi dut. Esan nahi da makarra da. Estatua ezak da. da Egitura eh? edgi, administrazio, orka administrazio orka bat, eta punto. Eta hori da desiluzio bat, baina igual kendu behar dizkiogu estatuari eh, erantzi dizkiogun baldintzatzaia. Ezkenan baldintzatzaia dira. Edo estatua honekin, edo zerrez. E, borduan eh, oso zaila. Granke, Bal, nik, nik estatua, kapitalismo gabe edo edo eskale ri oso gabe. Ba, ni hau denegoeran, ba orduan estatuak bidean, ez baldaukagu 3narik. Hori kritika hori onargarria da, sanai dut gutxi gera eta gainera gainerazatikatuak, zatiketa baldin badago, alegia ez baldin badituko batasun bat bideratzen. Horreketik ulergarria da, sanai dut batzuko lehitzen dute, ez daite senasi baldintza jartzen nolako izan berdu estatua. Alegia sozialista edo estakister Edo feminista, edo ekologista, edo euskalduna. Nik hori ulertzen dut, baina gertat, gertatzen da, indar guztiuek batuko bagenitu ere, mm, e, indarra batzea ondo dago, baina kont, kontua da, potentziali horri ere ez diodala ikusten. Esan idut, lehen Katalonia jarri dudanean, Catalonia en, gert, en gerta daitekena edo gertatuko dena ez daik gertatuko den orendi, baina esan dut baz, bazaigola badagoela hor badagoela horre eh, lertu denean, lertu denean eztea. Es ekonomikoa edo nacionalismo economico parte colertu denean, e, egora bat. Ordone esan du nazio identidada de potente potenteba badagola eta horri potentzialitate de hori horri, horri eske ber badak independente biortuko dela epiertzetik. Es espainol sentimendu mailan Espainoak izan da izoterako. Kultural, gita, lingüistiko, gita, sozialki izan daitezkelako. Badutelako, alegi, objetiboki, ez bakarrik, oh, subjetiboki, objetibokire e, nazio politiko independente balortzeko subjetibi, da, nazio kultural bat, badutelako. Ez, ez dut uste nazio kontua, bakarrik, imaginarioa direneke, eta elementus subjektiboetan oinarritzen direneke. Eh? Negozte dut, Znatzioa oso oso oso errealitate materiala izan diteke eh? eta orain materia ikusten dugu Eskoziaren kasuan ez ez materialtasunadore gainera ez dut bakarrik zentzu ekonomikoen ulertzen besan hori du objektibo objektiboa zentzu objektibo oinarrigo objektiboa ditu nazio eh? Frantsesak ez dira frantzazak ez zuzen ere, ola sentimentu utxean frantzazak dira dagoez. Mila baliabide bide, mila motivazio, eta mila erreferentzi, eta mila, mi, mila iturri dituzeteko frantsesak izateko. Eta Espainiolak beste egin beste, eta Alemanak beste egin beste, esan nahi naziotasuna gauza trinkoa da, eta eta, eta badakigu nazionalismoak. Imperialismo jortu denean zenbat txikizio gerra eta, eta sarrazki sortu den, esan nahi dut. Oso zen, oso zen, oso oso... Oso fae, sandezagun, e, oso fenomeno... Indartua dela eta ez dala bakarrei gezea. Subjetib, faktore subjetibu eta nainerritu dako kontu bat. Ira, eta etzela abertzalea egon. Española zera. Eh? <gülüyor> zer, zer? zer, zer, zer. A eta etzela abertzalea egon. Nik? Ni ni ni, ni. Ah. bueno, gure eh, gurasoak. Gerta, gertatzen zen eh, hon haiek gurasoak ez ziren eh ezin ez dien esan nazionalista espanyolak ziren nek. Espanyol nazionalista. Nere gurasoak espanyola kontestiren. Ah, ez ez ziren, ez ziren. Et et ez ezplícito ke zokaten diskursoa espangela. Ben gurua espanyol senditzen zuten. Ez da hori eren, bueno, hori gertaliteke. Bai, batzokoen altzuan, batzokoen berzolari bat, eh? Inmaz bersolariak teknaz bersolariak etzen berzolari platzatakoa, baina liburu bat idatzi eta duzten utzitzuen. Eta baina irakortzen dituzu berzolatzuetak eta berak esplizitukiz, behera espanion tasunar du. Eta nire gure soinioz harrakoa zen, inmaz, emberetzekaren mendekoa zen. Baina nire gurasoak eh, esan dezakun etxaudela politizatuak, ideologizatuak. Voulait-il e, no que Roland Hamelberg allait indiquer la capitaine a grand sacon belli vous voulez pas euh vous voulez pas voilà ça quand Constance la cosse elle te grand sacon vous voulez pas partir on est là allez aiter les aposte man parti c'est beaucoup collusion dit chira grand Bai, bai, bai, bai, esan nahi dut pre-nacionalismoan bizizan jendea. Baila, naziotasuna, eta nazionalismoak ere, ez dira, aspaldi-aspaldikoak, eh? Orduan, esan nahi dut eh, nazio, nazioa, nazioak sortzen ditu, baina, edo nazioa nazionalismoak, edo estatuak, nahi dut zunbezela, ordi elekteka konplejo dago, baina noski aurretikako jendea dago, Nen, nire gura ikuste dut, kultura pre batean bat dira, esan ziren? Eta orduan, eee... E, nere gurasoak, etzire ere espainoelak ez eta formazio ezazan nahi dut, et, ez zuten adirazten, behin, haitu nion, aitari esaten, bai Norbaiteka egindu beharko du, Franko Zegunakintean, eta hori, hori bai, esaldi hori, iltzatu da geratu zitzen, baina Norbaitek, gu hasi ginenean, zme hasi hazi ginenean, etxean politika bat aiztik, ziren eta noski, familioi eta... <coughs> ez e, e, e, gurean behitzat, ez, ez baitzen, sekula politikazitxekete, baina, gu, anai zara nazi zenean orduan, gogoan dut hori, normatikagak egindu beharko du ba, et, eta orain franko da, egitzen dut. <risa> baina, bueno, baina, nesan idute, kontua da, kontua da, nire gurasoan genik esnituzketa finituko ere, imazen gisa, alegia, alegia, sentimento nazional bate jabe, alegia, ez nacionalista ziren, aur aurretikako ziren, sujeto, Endo nazionalak edo ez dakin nola definitu berdiren. Bale, ya erdi erroan, berdi erroan zertziren. Nazionalizmoak horrein dikere bai, lehen esan duan bezala behar da identidad elementu nagusia. Erregio izango zen, kristatarsuna izango zen, eta izan, kristatarsuna kompartitza izango zen. Eta gero, gero berriz haintzatzen eren kristos, elementu hegemoniko hori hartuko du behar bada nazioak, naziogintzak gintzak, estatu nazioak, frantziak eta ingraterrak eta hubekia, Nacionalismo a por egito político batean bihortzen bi dutenian. No, eh, no, Eso eh. es. Eso ahorita, es esa te abezan la clase batekoa. No, bate, esa clase batekoa, esa clase ahorretako concientia. Es ahorretan merdina, eh. Mm. Euskaldu, no baina planteatua. No hayan, eh, es dago horre concientia, gero nacionalismo. Nacionalismo. Galdera, eh. galein baituzue. Vale, Xavi. Bueno. Eh oba labo bat ez baterako, eh ermo ermo xiukan bueno ya e, e ziren oso centristas ta oso jacobinoak eta oso anbi abarcheak Ja, e, le le le le, le carlista, carlista, eta republicanoak dira bure etsaiak erri bat bezala. Orduan, esate bat edako. E, hermoa. Hermoa zeukan mila eta bostion bizilagun. Eta, hamar, hamar untean, etorri ziren, ja, hogei edo, hogei eta bost mila bizilagun espanyolak geienak, kastiliakua. E, eta, orduan, ba ba güe era es imposible es imposible reintegratzea es dute baina ge, geienak ez eta honhaiek bozkatzu zuten pse eta eta ppkek geienak geienak bai gero cataluña bai cataluña baina ipar cataluña no no no la dago catalanismoa e Valencia ta Mallorca e ir normaleares iñois iñois itxegin zuten espainoles eta ppkoek boskatzen dute elebitasuna ser da elebitasuna elebitasuna da tra transitorioa estatuto de Autonomía da transitorioa Eta, klar, orduan igual es, es daue euskal nacionalismo lingüístico, eh? igual o da identitatea ipintza. Mm. Nacionalismo e, ebaki eta identitatea socialista lortuko du. <risa> Mikel, <risa> <risa> <risa> ez asto. Bai, ipatu duzu Nafarroa Eta Andoni Gordea ba zera Nafarroaren kateak, ez? Katea erabili duzu metafora bat egiteko. Orduan ia nere galdera formulatzeko ia ondo ulertu dizudan Andoni zek, ez eh? ulertualdi mai zuz gaderak ez uzentzurik. Ondo ulertualdi mai zuz zure aipatzen zenuen askatasun gose edo justizia sozialean, justizia soziala helburuz egukan kate batek baztutela kate begi desberdinak elkarrekin homogeneizatu egiten zirenak. Ez, e, askapen mugimenduan, eta kate begi ziren, gorroka feminista, ekologista, e, klase gorroka, eta egiteko zutabetako bat, kate begi batzen, baita ere, euskararen arteko gorroka. Ala zen? Eta, e, zuk ikusten dut zuk, arrisku bezala, e, nolabait, kate begi bati, gorentasuna emanezkero ezkero, satebaterako, e, euskarari, katea austeko arriskoa, ikusten zenuen. Da du dut. Bai, du... bueno, euskararen kasuan eh, agian ezain beste, segun eta nola girenen. Eh. Historiaren kasuan bai. Ematen delako estaba iba zurdo bat sinengure herria, Navarra, Euskal Herria, Navarra eta Euskal Herria. Etorrek uh -huh. osatu nahi badu izan nahi badu KTB horren eh, artikulatzailea eta ber da multzo seaz batena eta ez gusti ona. Ta gainera planteatuko du beste multzoaren kontrako diskurso bezala, ba orduan Zanei dut or, da, hori e, Nafarroa da, eta diskurso bat da, simbolikoki botera daukana. Hize, historiak simbolikoki dauka boterea, indarra e, sortzeko abertzaleak eta baina hortik anago... Zanei dut, azkarte mugienduak, emango baldi opere benetan bai. leintasuna Euskarari, eta beraz, kateregi horren hartuko baldu e, bai. gaina, zanezagun, bai. zu ikusten zenuen arrisku bezala, Ez da, ki, kakatea hautsi egitekela. Zer da ematea gaina, adibidez? E... Lins, Maten diogu eta, ga, eta gara Euskaratzen dugu eta, eta... Zat, na, Nafarroa jartzen dut adibidez, baina, bueno Nafarroan, ba, Espainiako komunikabideak eh, nai baduzu entzungo dituzte Hor kolektibo imaginarioak nola sortzen dira ba. Komunikabideen bidez, baude ba kasunetan eh, borrokan Euskal Herria, Euskadi Nafarroa foral Gure nazioa ez dago egina sort, tal kan daude imaginario diferenteak, eta hori, komunikabiren bitartez su gira kurtzen duzunean el, anda, diario de Navarra eta esaten dizu Navarra erabiltzen du sujeto besala. Zuke orain sociologo ke dituteste, eh, Nafarroan euska, eskola liburuetan ze sujeto aipatzen den gehien, ba igual 1970a e, Nafarroa Forala, euneko 1920 e Euskal Herria eta Osta guk ez badugu, kaso horretan Euskara izango bada kate eta den Euskara es egingo badugu ez gara elduko eta hor ere e, ez nahi sartuko kritiketan garari edo e, balago abertzale den e, sati handi bat Euskara ez dakiena Hori da errealia da, e, ez egiten dugu, hor duan, hor? Ditur... Euskara, eh? pentsatzen dut Euskal-Eascaiun <gül> movimendua ergalitatea egarra datu eginez guen. Egin. Bai, bai, bai, bai. Horri hau bidea. Egarra dutze hortan erradikal eta zerakle roguztiak hartzen dituena. Euskalari vale. bere galientasuna, egon ezkeno, iar eh, eskura ikusten nortez erbino, nere bat eta bat zehaitik sortu Euskal-Estatua. Euskal-Estatua. Eh, gure zen, baki ba, ikosobalera provokatzaia eta berbat... Euskal-Etsaik erbakea ez zainzakela. Zerratik euskal, estatu estatu euskal, estatu euskal, euskal, euskal estatua sortu eta Zekinako kate deki hoiek, kate hori mantendu, goroka feminista... Estatua deituko da... Zerra guztiak baina Espainiar estatua tenbatua. Zerratik Euskal estatua txortu. Euskal izen Euskal estatu nazio, Euskal nazio, Euskal etz nosari, meni augulako lezazuneman ez. Oalau lezatzen dira. Ez dauka zertan. Ez, ez dauka zertan dau Zan ditut? Nahi di bai, gehi bai. <coughs> nahi diogu blako, gure ba, nazioa bizirautea baina hori ez da ezinbesteko eta zukezaten duzunean, nik ez dakit ari basara esaten <totipan> hizkuntza eh, nazionalismoa izatea artikulatzaia eta izkuntza nazionalismo ez Jose Manuelena, ke? kasu honetan ez dakit, desango baldin badu ba askapen erako mugimenduan sujetoa euskara zitxe egiten duena dela, bueno, behar duan eh, Bueno, izango gala bastante gutxi, eta alboratuko dugu nire kide, kasu hartan sujeto horren kide izango da Euskarazdakien bat, baina gian Euskal Herria bost eh, sola saiona, eta nik esagutzen du jende pillo iurrogei urte da Euskana, dara bere bizi guztia eh, joaten eh, zelan da bar gitara irakurtzen hau berria saiatzen eta duene ikasi, bere ingurunea erdalduna delako orduan, kasu horretan horiek kanpo geratzen dira, eta E, Bigadena, Bigadena, beretik, eh ba es dituen bigarrena tankea bertik eta idobertikoa lehen aipatuko duzu jariduko dire bat denda batean salia zu norbait ekinta positibo bezela ikusiko zerukela interpretatuko zutenukela euskaldunak existitzeari utziko balio Bai, agregia eh, adjektibizazio bai. bere izi bezala. Agregia, pixkat, ibai atutxaka ipartzen duen altere, bai. alterizazio hierarkikoak eta, ez pixkat, subordinatuaren epekotasun bai. zer hori hau txiko baliz. Ados, nere aferra da, nora lortzen da Euskalduna invisible, ikusezin bihurtzea naturaltasunaren naturaltasun bai. ez? Bai, bandineta, bandineta, Ez pasa jo euskal txal eta euskaldun txasunari lehen espena ematen ez nazioa ditut zan estatuaren, politikaren eta boterearen kudeaketan estatuaren eta politikaren kudeaketan badauka e, da faktoren lehen etxibat beste batzuen zuen artean Gaur egon duela bueno, hor zaitu gaitezke ez baidan, eta baina e... Eskapen momentu, Horren alde, iar duen gubimetuan, Bai, lehen den faktoretako faktore bat da. Faktoretako bat? Faktoretako bat lehen esten dena. Eh, ez da lehen esten hor duen. Eh. Buen, Juan Zait, ze desango nuen eh, <coughs> bestea? Eh, eto rigo, Zaitu, baina... Dezagertxearena, badirudi dezagertxadela, baina da, justo kontrakoa da gehiena gartzen sarena desagertzen sarena zu eta adjektibo bezala eh simbolikoki izan nahi euskal askenean hori horrek hemen hemense esan nahi du desagertzea hemen susoaz denda batera eta eta desagurtua dagoena da frantsesa eta gertua da euskalduna nola jartzen dizute eh eh se han da construcciones aquí no les atenden eta gero etxenike Desabertu dagoena frantsesa euskalduna erabiltzen da diferente bezala hori folklórico, balio aldean zisko litzateke eraikuntza eta gero jarri fransua nahi baduzu baina hor desabertu dagoena euskalduna eta euskera dago atzean eraideido el mismo alegria euskaraz hori euskala jetibazioa baratzen azpimarratzen da neipekotasuna markatzeko menpekotasuna markatzeko hori Nepekotasun hori auztea, eta politikaren eta gotelearen mitarteko guztia bizbagirera nintzen hori auzteko. Hori zure interpretazioa da, eta nire adalen estendela. E, Naik bat duzu. Nire adalen estendela, nike, nire kritiko naiz, baina bestela orduan itxegin godu hemen e, alderdi baten ekoalizio baten politika-linguistikoaz. Eta hor, nire nahi zartuko. Takit, lehen etxin bar da, argi eta garbi lehen etxin bar da eta lekuan lekuko egoera kontuan hartu, baina aldatzeko, esmantentzeko. Eta gero, pues, kritikatu badaiteka gauza bat, adibidez, hildo eh, horretan nik gara ez dakik porcentajeak ondo ala ez, baina euskera bai, lotzen badiozu beti eh, adibidez, parri jasotzaieak eta, eta pelota, horrek diren notiziak euskaraz bakarik emango baditugu, eta Eta zehanda politika eta horiek gastereleraz ordua norbaiari gara sortzen. hori niretzako bai da kritikagarria. Bergarigarari gara gause importanteentzat gasterela jartzen, ez porcentaje kontua, ni porcentage kontuak ez dakit. Oso gutxi dago, bai, bueno, hartuko baina hori identifikatzen duzu hizkuntza bat, zuzenean, ba, ba, logika bat eraikitzen ari zara hor, niretzes hori bai da kritikagarria. Anongi, eskoljate dut Ez nire, nire. Baina, Fartore Gisa edo, Partikulantzari ematen baritabuzu bioiek, independentsia eta sozialismo hauzteduten, bueno, hori aukera bat, baina ez duk esan duzu bai hori e, historiak erabutxikoela, nik es dutain historiak edo gure sociologiak hori erakusten duela. Eta gero hori, baina, jadanik esan izan dela. Zertarako estatua esbat euskal estatua. Nik es dutu lertzen, zertarako hor alagadarrak berotu, Zer lortzeko? Baina nik ere lortu nahi du. Baina baina bideak eman behar dira eta nik ikusten duktor badela iruditzen zaip, behar badan ere paranoia da, baina euskarari buruz badela alako hausartuko eh, eh, nahi eh, itxarabiltzen likidazionismoa eh, abertxale batxuen lan. Ikusten dut, ez e, e, aioela, lehen desala horrein dela ez da, eta marrutea ez dela preziatzen eta ez dela beharrezkoa, eta... Euskara egiten da, euskara eginez, Espainiola espainiole eginez ez da euskara egingo. Bueno, Baina, hori, bito, hori... Eh. Pelokeria da, gainan beharrez behar da, eh, abterna behar duguk ahi hori, eta horrek ez du esan nahi besteak bastertu behar direla inundik ere, ez da bastertzea da, egitera gomitatzera, ez baduzu egiten ez du teño ezekasiko ere wala eta hili gustu badirela teknika linguistikoak eta sociolingustikoak euskara baliostatzeko besteak bastertu gabe. Vale, bai. Me hori da eskatzen. Ni diskurso annikirazienismo bilatzea ez dakit, gaizki silkatu gonuen, porque necesito larcher mañana. Ez du zuregatik esaten eh, bai. Ja, ja. Sumatzen da hauko airean badarako, aire biziatu zera Badalde logika batzuk bai, eh? baina gero leporatzen dizkiogunak mugimendu oso bati eh? eta mugimendu anitza zabal batean badaude batzuk oso biziatua daudenak agianzuk aipatzen dizuen logika horrengatik, evidentemente. Eta beste asko ta asko ez. Orduan nik ez duke dena saku berean sartuko. Hori inonik ere. Hartuno. Mugen, ageta o kapizkal zer ikusia hinen patzen direnarekin. Eh, laroitamarrana markadana eskrebertzaleak molatzen du bilkokatzen du bere estrategia ta naizuit nazio, nazio du eh ardatzen agusia e, bai eta zertarako e, egunen batean autoterminazio eskubidea lortu ezkero sujeito bat egon dadin ikusita nazio horren zutabeak desartzerra direla Hau da, gure hizkuntza oso kinkalarrian dagoela e hizkuntza propiorik ez dugula eta ekonomia mailan ere gure zutabeak bizirauteko errigisa ere esagertzen ari girela. Hor duan, agertzen da, eta horren barruan, Euskara, ojakina, e, bai borroka tresna eta baita ere, e, elguruan, elbalimada. Sujeto hori, ezizti e, egon, egon da alin, beto arkiztunean. Autoterminatziuskubidea, ba aukagula, edo ikluso estatu espainialaren kasuan hakean onartzen aldu, hori da, e, guda ideologiko hori galduta dauka, Baina badaki, suntzitzen bale madu subjektua, suntzima duna ez dago naziorik gero hori egikaritzeko. Beraz, eh hori zan arabera markaran, eskartzelak okatzen zuena eta beraz hor euskarak izango zuen garrantzi handia, eh aldi zuplantatzen duzuna eta ni ere horrekin en daten bat nator, eh bueno, sta nazoi kuntsagian ez da, e, borroka tresa nagusia eta bai izan daiteke ahien Eskoziaren nildotik, ahien Kataluniaaren aldetik, abertzale izanik, edo ez, independentista izan zaitezkela, hori oso gauza logikoa izan diteke, ikaur egun badaude ziurrenik independentistak abertzalea bezdirenak, eta nolabait... Baina Euskal Eztatuaren aldeko, edo Baskomba eta Euskal Eztatuaren aldekoak. Ez, ez. Esan dut, Kataluniaaren adikidea ekin nahi dut, eskaren beraketan, euskal Katalunia edo... Baiz Baalentziar ask��ita, sí. nahi? Ez, ez, ez, ni, ni <coughs> dut ekoa nahi. Beraz, nioz, hibe adut-zen," Farro, ikusorbitik eh, ipartzen naiz nahe nahi nahi nahi nahi. ipar Ber היהudisi nahi, hortyuan nahi badutzua edabiatzen eh, da nahe nahi e, nahi eh? nahi. ni Eskozien. Eskoziarko kasua esloutzen dut burire bidetik eta eh, Noski ho jaajara <coughs> geenceion garrantzia. Ez takaso, eta eta teha, horren urtean garrafen duma izatea. Hau da, irren unurte eh, askatasuna galu zuela, nolabait? Bera, zorrek, badukarrantzatu zu behar epatzen zerbun ere, pasonelor, e, e, e, bare nazioari mateko, e, barrio mateko, bare, debentzen ari historiak eta nortasuna eta bat, baina bai Eskozian, eta ni gustoterek, gure herrian ere, e, lehenetxibar duela diskurtxo bat, hau da, guazen estatu bat, deitu euskal ditu nahi e, lortzera, nun denok obekibiziko garen, eta hortik lortuko dugu e, jendea erakartzean. Zude patzintzen dut hemen, zertako Euskal Estatu bat Euskal Eri gabe, nik ere lehen ez den dut Euskara, niondegi Baina, bai, e, uste dut, lortuko baldima dugu, independentsia, lortuko dugula, esaten, e, deno, hemen gehiengoa, garrionetan, langileak lasegara, e, hortako negu estatu bat, langilea estatua, langile estatua hegemoniaan lortzeko eta denon aldeko, oza, deno kundit hobetizitzeko. Hortako eta hori ja, istatu ja, ere ikuntza da, baina nazio erik, niretzako guk egiten duguna, diskaria, eta idazten, eta filosofian, niretzat nazio ere ikuntza da, gileago. Zona dut ez da, eska badiru di, gau, nikitze egin da, estatu ere ikuntzarako sujetoaz, baina gero nazio ere ikuntza dago. Eta gian kritika batzu zile egiraz, e, nazio ere ikuntzari batzutan ezagun, egeri begiratu hizkuntzaren kusperitik, e, baina ja, benari gara, e, hi şey stato e la luce di no fa lasa angio de costa hainbat kontzeptu hastenari direta zabarran del bada nazio eta izkultzak daukaten harremanak bestea, gure herriaren askapel mugimenduaren estrategiak eta izatea Ordun, eh, aipatzen denean euskal estatua garbi kenditu bar da zertako. Ta mugimendu dateki lotzen badugu, Euskarerriko azkapen mugimendarek lotzen badugu, estatua helburu taktikoa da. Helburu estrategikoa Euskarri Euskalduna, sozialista eta barekidea da. Ba, ba. Batua noski. Ba, ba. Ordun, eh, estatua zertarago, zu esaten temu duzu estatu bat multinazionala izango litzio eran zuten euskal Herriaren estatua izateari. Esaten duzu, E, kapitalista izan goela, horrek beste, beste edarekin, ez dagoa ez daigaz Ni Ez. Baina, gure proiektuarekin, bai, ordu, e, nahzten ari dire bikatza. Ez, ez, ni adoz nago zurekin, taktikoa dela, evidentemente ez da, edo askena. Baina, esan, segura eski, espero esetz, eta alde borrakatuko gara, sozialista izatea. Esan duk ezka... Plurinazionala es... plurina ere ezin izan. Bueno, hori beste kontua ba da, baina, gu kritikatzen dugunean, Frantzia eta Espainia nazio estatu izatea, Iztirelako, eta gero guk proposatzen dugu berdina, sorturen estatutotan adibidez, uh -huh. sortuan pues jo esplikatuko dit, eh, esplikatuerim ez ez nola kritikatzen dugun Espainia eta Frantzia nazio estatu izatea, eta guk berdina nahi dugun egin. Uh -huh. Eta horrek ez dukentzen gero gure hizkuntzak eta uh -huh. lentasunak, hori beste kontua da, baina uh -huh. Nek nazio, pluria, eh, estatu plurinezionaren alde, hingo nuke. Nik ez dut uste inoz kritikatzen duenik e, nazio batek bere estatua omenjeniok ere esortzea. Nik uste nazio batek bere estatuaren bidez beste nazio bat okupatzea eta asimilatzea. Imperialismoa. E, inorez da egongo Frantzian-Frantziesez e, bizitzaren kontra ez? Ba, Euskal Herrian euskalaz. nahiko e, simplea da. Baina hori bai. Eske konfundituiten di determinoak. Ez. Ba, eh. Eta da, zentralismo-imperialismo haurekin bezala. Frantziak antolatu nahi den du bereguruan modu bat ez? Antola ez, hala. Ez dauken adaskubik beste herrietan bere anturakuntza ezartzeko. Estatu plurinazionala izatea ez du esan nahi. Euskarak ke... izango duenik, oza, horrega moda plan bat normali... Ez da kit, ez non gauden hitz egiten. Segaitik ez du izango euskarak orro ofizializa eta eta zuke esaten duzun guztia. Horrek ez dukentzen. Ez ez, nik... Da, bueno, ireia bat da, konzik da konzik ez dela... Estatu a lortzeko tal... Euskal duna izangoela, maño, plurinazio nela ez dui nio que... Vai, horida. España orilla, es no la nación, no nación la... de todos los españoles, izango da, berdiñe. <risa> bueno. Oye, maiz. Estrena europea ideo, independencia eta abertzalei saiztea zuken handsueta hemen beritzen zuru digarren aldizko ez independentzia lor tunai duten gendeak ez direla abertsalea nola posible da un abersa modu motivazio pragmatiko batekin kasuoretan ekonomikoa adibidez eskoian daude prestatzen horrem urterako galdeketa, eta konturatzen ari dira porcentajeak ez diuen lan maten. E, orduan, ze diskursoa ari dira artikulu batzuk batera dira, irakurritu duela gutxi, eta, eta dira, segaitik, e, bai eskoa galdeko bat ez den zertan e, nazionalista izan. No, eusde ez argun eskusia, eskoa lehiari buruzan izan. Ez da, lisa, izan behar, derrigor, nazionalista bertzalea, euskal estatua nahi izateko horrek. Euskal Estatua nahi dugun gehienok abertzalea, gara, baina terrigorra ez da, abertzale izatea, eta badago, horrein e, periodista bat irakurrenuen dela gutxi, e, Ortiz, Javier Ortiz da pesakit del Correo Espainiole dinazten zuen, Egun Karibaldazko edozen den agi Puskaldean eta Bizkaian, eta horrek esaten zuen, e, Egun Karibaldazkoak atxilotu zituztenan da, otamendi torturatu zutenan, independentista egin ditzen. Ez nahi izan abertzale, baina horretik independentista izan daiz. Eta kasu gehiago daude. Ez, ez, ez, ez du zabalduko horrela, derrepente, bide bat. Zan nahi du ez dela ezinbestekoa. No Behien hau baina ez da ezinbestekoa. Nazketa babadago termino nartzen erduztez, eh? Zituko definizio bedak, eh? Bizitze eskigatzeu ez duk aiten, abertzaldea ez tenik independen... Eztaba, eztik eta independenziaren aldeko mugimendua taktikura daitekeela <totipa> abertzaldea sunetik aratago ere. Hau da, berez edo, suposatzen da, independentista izango da, okay. baina, bat, zut, e, ori, dela, baina ugtik alatago beren hori da, ez, ideia? Bateiz ere abertzala dago, baina gero, baina gero, daude, arrazoi pragmatiko batzuk non batek esan desakeen, hori, badakitez dela, baina du daiteke momentu bat, pues, e, ekonomikokin irinten esatzen zait, e, estatu duau, ba, hobeto, arrazoi zikina da, arrazoi zikina da, gunt nahi dugu izatean e, arrazoi, e, joe, ba, kultura batik, bizkuntza batik, Eta da, oso, bat, oso, aproveitxagarria, oso, joen. Enmen eh, eh, da, oso, aproveitxategia. Horain detestu ingurua, obeto da atorkie, eta neintzen euskal bat. No, pues, pues, pues, balo. Bueno. Porque aldeik eta enguagardalin bat, jo, eta... Ezturua? <tuturra> Zu izan zaitez, emezu hori, gehieno kemena abertzalea izan gara. Bai, beno nik ez jo dukatuko, abertzalea, abertzalesa urlertu dugu bezala, nazio bat, bere imaginarioarekin, <tuturra> E, izkuntzarekin, e, kulturarekin, gure kirolekin eta bat, hori guztia ez, maitez duen e, batik ez diotukatuko independentziara. ditu. Arregiako, e, egon daiteke, anarkista bat, abertzaleak ez dutuko ez dena, baina ikusiko du, anarkista bat, komunista bat, ikusiko du, Euskal Herria dela klase, eskot, e, borrokarako marko bat, marko natural bat, zergatik ez du e, hor borrokatuko hori honartu eta independentzia lortu, E beste, beste bat erabatez lerria Extremaduratik eh Iruñera iritsi den bidea e, hon bat abertzalea sentitu behar, baina ikusten du Euskal Herria bizigaren bez, mozioekin nahi duela eraiki lekuak hobea denuntzako, non justizia sokela honen, ba onietorrean independentialean. Estrategiko gutako bat bakarrik abertzalego, bakarrik abertzale puro ez akite utópico Ego, no, nahi no badugu independencia alo hartu niso, asko zelagoa da, guazen denon artean. Pazen <coughs> <coughs> denonien. Ego, franxese, estadua bizitera e, jendeak eta aldarrikatzen dutena franxese izaitzea. Osa, franxesean ditzen dira, beraz dira franxesea bertzaileak. No. Ba, Eskual, estadua nahi duten jendeak eta aldarrikatzen duten hori nahi duten lekutik izaitzea eta e, katalunakoak edo nahi dutena berdina. Es cuando diren sentido cotidiano de atira, es cual estado va ba ainteen jendea dira. Bista denor. Bista denor beste nada ez da posible. Aien Nigeria teetorri baina integratzen den nor baida eta gureuskal sentitu. Atzikimendu minimo bateagoa. Atzikimendu minimo bat. Buka za tengo gurena da gure gabisipena, txikitatik historia bat dago, balande gerta batzuk izan daiteko itena izan gabe atzikimendu bat herri honekiko. Baina maia oso baxu batean. Igual <gülüyor> e, hori eraztu duzu, ba, atxikimendu bat bai, zerbait egon bera du. <coughs> Abertzaleak bera du bai, bihotzesko eh, atxikimendu. Igualdeko eta iparraldekoak ez ditu gula bizipen berak eta berra da hitzen atzean ez ditu gula eh, e, janaik berak ikusko. Antxiko? Esaten, abagiz antxiko. da bayonan, Ni zegati diretornel batekin, baina eh, urida? Juste, estaba yendo a una cita con de la escuela Chatuta, izaskatu ze bestela 10 pertsonaren entzodi alkafitin eta ez sinera. Genofa? Bai, eh, berriz zuretzate. Jaiteen zinen bidea hori, bidea biak jarri zuten bidea da garrantzitsua dela. Bai, nazuk bidearen zen eskerarika estatuak berburua galdetu eta felortu eta nire galera da, egiten behitzen duen, agian bukaeran aukango estatu kapitalista bat, eta agian kutsatzaile bat, eta naik zutziak. Ez horten ez horbe bidean jesnak erakitzean, agian bukaeran estaturi gamin editzeko, baina justizia sozial hori benetan izaitan duk alde honetan, ez eta bukaeran estatu bat bai, agian da. Ez ki, estatua egunez egun egiten da. Jostez, eta, estatua eh, asko pelantatzen dutenean, eh, Ori, independentsia ero zerrez, independentsia egun eze egun eraikitzen da, eta zu zutiozun hori egun eze egin erin garda. Ez da horriko egun baten estatua, eta bai bai. O, eta hori bi ideia diferentia dira, eh, bat da, hori independentzia bi ideia banatzeko banatzeko, independentzia formala, formal, egin egin egin egin. Eta beste da materiala, gu egun eze pues, baita ere parlamentuan hartzen duzunan botere gehiago, e, e, universidadetan, naiz eta kolonoak izan denak, independentsia materialan ari izara. Horrek daukan adibidez ematen izutenan estatutu bat edo el, lurralde elgarro bat. Zerra, el, adibidez dira independentsia material, pixabaten maten formal hori naiz ez desazun. Baretzeko, orduan biakuan mardirau zartutar. Egunez egune egun egiten da independentsia, ez da lortzen egun baten, egiten da egunez egun. Eta hori eguneko derram. Ales. <sta arra> Euskio. <edges" slope> Euskio. Gauza atzotadera ez du definitu zer den abertzalea izatea. Joriz, duera. Inetaka abertzalea izatea da, nahi okatea eskola erriba, eskaldunak. Buen, bontan izan dira esgunekoak, eskerekoak, feminista naitu zunguziak, baina eskaldunak. Eskola, behemintzea da, eskola dukera behemintzea da. Badirazteaketan, jasiko gauten. Guna eta dudia eta... Turkoak hiztakino, una franska direkta, fransarikasta utzi. Eta gaur sobre España, espainolikaste utzi. Eta gaur sobre Euskara, hizkin, sta armatzen hal bat, espainola sta aquiena. Or jouri. Betor, ordu mo paserakoa, ez da euskalduna. Ba, espainola. Ala, para hacer el pacto, hi hizna hituka, para hacer el pacto egondatin, eh Kazenio Pana Ante, lan nahi duk eskola sí, mintzatzen. Ez da ikitekin. Hori bara, eh, nahi duk zerbez egin, ikkarte zaten. Hango, hauri ikkarte zaten. Kersiko duk. Hora. <gülüyor> Jai. Jai, Aina. hori beha. Hori... Hori estupe gana hemen garbiki. Bueno, kontsertua Kazenbaga <gülüyor> esaten... Euskerazdakien Guardia Civil bat Euskaldu nagoa da... Hirurogi eh, urte da Euskan eta Garnetegira, bizi guztia joaten ari den eta Euskerazdak ikasten ari eta ez dakien Euskaldun balbaino. Hor izaten adi gara. Gatxatu gara ez. Gatxatu gara ez. Gatxatu gara ez. Inu digetzu gari. Galdemat, ando ez egiten. Zer dio euskaldun euskar ez egiten. informatikoa da, euroiak usten dut eta euskala agertzen da, enetik amagos, edo bat zuen ezan bai, baina, bai, dira dira dira dira. Zuri ez ez zuen ezan sartzen nahi beste, orduan ez daukat iritsi bat formatuta, ez dut ikusi porzentajeak. Kastelera askoen abiltzen dela? Askoen abiltzen da. Gaien ezan, gaien ezan, eztera, kilona ubehi buruz. Ba, aza aza da, ba, da, ia da, kritikatu dut, nik neuk. Ba, eh. <risa> o beste galdera edo oaxik ez falin bada Ego, ego, zue, jago baten inguruan ez eh, da baita segitza pogusatugu dizuegu Asiran, ejandako eh, oraitaraztenko beraz, Eben eh, duzue, eben eh, duzue eh, ausunakt aldizkaria Egan beraz, lapiko kritikoak eh, ateratzen duen aldizkaria Ege ateratzen da, bobo eta aztege eta ezbezenekin eta interesatu da balin bat izte berat, e bada. Eta oktaz gain, oktaz gain, aspariko baktaz ere ez egin, hemen badozue ere katu buruz buruzi informazioa jasunai balin badozue, zuen izena-bizen eta emilak emateko ohialo bat ere. Eta hori guztiarekin orain talo bat hartzea komunitatzen dituztegu, ohirugen bezala. Nire eskaera ez <laughs>